Емилиусе Алгари, последните дни на Картаген, предговор, уважаеми читатели, в многотомното белетристично творчество на Емилиусе Алгари, един от най-четените световни писатели, историческите сюжети са села, бо бозастъпени само с два-три романа. Но за това пъкта се най доброто сътворено от големия италиански писател. Сред тях особено, привлича вниманието романът, който ви предлагаме последните дни. На Картаген. Първото, авторското заглавие на романа е «Картаген в пламъци», публикуван за пръв път през 1908 година познат е и със заглавието «Падане», то на Картаген. На български език той излиза като подлистник в перио, дично издание преди 70 години, а като отделна книга в превод от Немс, ки е издаден през 1946 година, кое най-много привлича в романа «Последните дни на Картаген». Според нас това е основната, пресъздадена с художествени средства. Това тема борбата на Рим срещу Картаген борба между двете най-мога. Ще сили в Средиземноморието през периода 3-2 -II век преди новата ера? Разбира се, историческите теми са и могат да бъдат различно трак. Това ни. Но никой не ще успори признатата истина, че сблъсъкът на двете Средиземноморски държави, изразил се в трите пунически войни. Наклона на черта 264-241, 218, 201, 149, 146 преди новата ера наклона на черта и завършил с окончател. Ната победа на Рим преобръща и с основи античния свят. Това е било. Борба между равностойни съперници за пазари и територии за контрол. над морските пътища и ръководенето на страните в Средиземноморие. То от Суец и Босфора до Гибралтар пък и навътре в трите континента – Европа, Азия, Африка. В онази епоха Картаген наистина е бил силна, могъща държава. Той не само се е стремял, но в значителна степен наистина е диктовал. Търговията, политиката, международния ред и пръв средиземноморски, те и в другите страни. Тази роля на Картаген, твърде опасна за съществ, вуването и бъдещето на Рим, била разбрана още тогава от видния Римс държавник, законодател и историк катон наклоне на черта Марк, порции катон Стар Ши 23149 преди новата ера наклонена на черта. Същият не се побоял да влезе в конф, лик дори с римския сенат с постоянството и обедеността си, черим без. Отлагане трябва да премахне картаген. Думите му, картаген трябва да бъде разрушен наклоне на черта, КАРТ Зио от диленда ест наклонена черта. Картаген трябва да падне с последните дни на Картаген, две, които ежедневно, в продължение на години започвал знаменитите сире, че в сената не са измислица, а са записани фаналите на римската исто. рия. Те са останали като синоним на упорството, на убедено в пра, въдата на едно дело и на стремежато да бъде реализирано до край. Самият картаген наклоне на черта на финикийски Кюар нов град на Латинсе. Кикеи РТХАДзио наклоне на черта в продължение на повече от 7 века наклоне на черта от 9 до 2 век пре. Диновата ера наклонена черта е бил робовладелски град държава в Северна Африка. Един от най-големите в онези времена. Бил разположен на самия брякна, Средиземно море като голямо пристанище и търговско средище. Остан, ки от него и сега могат да се видят в района на днешния град Тунис, столицата на държавата Тунис. Удобното географско положение, предепе, риенчивостта на неговите създатели финикийците и на техните по. Томци допринесли много за издигането и могъществото му в античност. Та. И действително Картаген владел цялото средиземноморско крайб, режия на Северна Африка, както и островите Сицилия, Сърдиния. Корейка по голямата част от Испания и дъра от начало той бил царство. После република управлявана от различни съвети на 10-те, на 30-те, на старейшините наклоне на черта от 100 до 300 човека наклоне, на черта и накрая от съвета на 104 Римата. Тези съвети, своеобразни народни събрания, държали в ръцете. Си законодателната и изпълнителната власт на републиката. Картаген Създал огромна флота търговска и военна, развил бележита култура, наука и архитектура. Тук са се родили такива прославени дейци и пъл, ководци от древността като Хамил Карбеарка, Хаздрубал, Анибал и Дру. ги от чието имена е треперел дори самият Рим. Романът на Емилиусе Алгари «Последните дни на картаген» пренася въображението на читателите към периода на третата римско картагенс. Капуническа война клона на черта 149-146 преди новата ера наклона на черта, в резултат на която градът и републиката, държавата Картаген, били напълно унищожени, а създадената от нея цивилизация безследно, завинаги изчезнала. Такава, била и задачата на римляните спрямо Картаген. Надъхвани с омраза, особено по времето на Катон и паническите войни, за тях разрушаване. То на столицата на враговете и избиването на жителите и може би по-ловин милион души било като изпълнение на хилядолетен завет. Като романист Емилиусе Алгари се е опитал и, трябва да кажем, значителна степен е успял да стори това да пресъздаде атмосферата на живота, борбата, напрежението, величието и същевременно неизбежно. То загиване на Картаген през третата, последна, поническа война. Вой Ните се наричали пунически по латинското название на финикийците, известни тогава като пуни, поени, пунийци. Емилиус Елгари Три, героите на романа, разбира се, са измислени лица, но исторически. Правдоподобни, още повече, че представят действителното тогавашно. Общество на Картаген и неговите съсловия преди загиването му – моря, ци, търговци, жреци, наемни войници, роби, ръководители на града. Млади жени и мъже. Сблъскват се люди с различни съдби, от разнина, родности и възрасти. Страниците на романа са изпълнени с много дра, ематизъм с любов и омраза, с кръв, с жажда за пари и власт. Но и спре, даност към отечеството картаген и смъка от гибелта му. Книгата е низ от приключения, свързани в общо главно действие и герои, обединени в едно голямо приключение. Както между впрочем е, наричал романите си самият Емилиус Селгари. нужно е да отбележим, че макар романът да е с исторически си, жет историята в него е само фон за увлекателния разказ на автора. Това личи и от художествената измислица. Главният герой например Хи, Рам, военачалник и моряк, представен като мъж в разцвета на възрастта и любовта, 3040 годишен мъж. Не може да е бил сподвижник на карта. Генският пълководец Анибал, както го представя се Алгари, нито да е. Участвувал в битката на Анибал при Трезименското езеро, защото Ани. Бал е живял от 246 до 183 преди новата ера, битката при езерото еби. Лъв в г. По времето на Втората Пуническа война. Акъртаген пада. През Третата Пуническа война, когато... По думите на Селгари, е действо, вал и героят му хирам. Но това не може да отмени, засенчи или омалуважи наистина прав. Диво пресъздадената атмосфера на борбите и падението на Картаген. Поважно е друго, както и в останалите си романи, верен на своя темпе. Раменти стил, така и в последните дни на Картаген Емилио Селгари, показва своето майстоство и умение на първокласен романист. Той Завладява читателя още с първите страници на книгата и го държива очакване и напрежение до последната точка. Увлекателен, динамичен, рядко интересен, романът «Последните дни на картаген» ще бъде една от книгите гордост за всяка библиотека. Издателя Последните дни на картаген 4. Пролог Беше приказ на Южна нощ Целият картаген бе облян от светлина. Странно в този град... Наследник на древна финикийска култура, който тъй дълго и упорито оспорваше римското господство над античния свят. Бушуваше див пожар, навсякъде госеха огньове, тълпяха се хора, чуваха се протяжни викове и сякаш земята потреперваше. Най-оживена бе улица Хамон, която делеше града на две почтировни части. Под могъщите вековни палми, по каменните плочи на моста. Селейше Боен поток от хиляди и хиляди човешки тела. Този поток се стичаше към храма, издигнат в чест на сегашния лют и кръвожаден бог. На изтока боготворението на Вал се бе родило в стари прастари времена, в страната, в която слънцето не скляваше, а изгаряше, в която лъчите му не съживяваха, а убиваха, в която човек се учеше не да обича живота, а да се страхува от него. И Валмулух бе станал бог на всепалещия огън, олицетворение на враждебните към човека огнени стихии. Тогава, тъй, отдавна в обичаите на Валовите поклонници се бе появил и този да, умилостивят страшния бог с човешки жертви. Изобразява ли Валкато, безобразно същество с човешка фигура? Статуята се изработвала от же, лязо или бронз, а вътре в тялото зела огромна пещ. Като напълнели, последната с разжарени въглища, поклонниците нажежавали страшната фигура и убивали върху кривите уродливи ръце на лютото божество по някога и собствените си деца. Често нещастните жертви бивали хвърля, ни живи в разкалената паст на чудовището. И ето днес, в тази дивна и приказна нощ, хиляди картагенци препускаха по улица Хамон към Гра, матния храм на Валмолух. Защото божеството искаше жертви и те, трябваше да му ги принесат. Виждаха се всякакви хора, търговци, мореплаватели, наемни войни, ци, занаячи, рибари и лодкари от пристанището, имаше роби и госпо, дари, пришълци от великата пустиня, араби бедуини и негри отдалечни, тетействени области на Централна Африка. Всичките на тълпи, на, тълпи идеха от към Некропола. Повечето носеха със себе си оригинална, факла желязна пръчка, в чието горен край бе намутано вълнено парче, потопено в смола, или проста борова цепеница. Спукот и със тези. смолисти кълба излъчваха ослепителен блясък от тях и страната. Изловеща светлина, покрила картаген. Емилиусе Алгари, 5. между хората се мяркаха и слонове с колички по гърбовете, ками, Либегачи проточили дълги шии. И най-последни, стъпвайки леко, ся. Къщъпчеха на едно място, вървяха твърдо другите степни биволи. От време на време здиви викове профучаваха отряди от картагенската кон, ница, въоръжени скопия и къси мечове. Малко в страни вървяха жреци. Те на Валсамина, господаря на небесното пространство. След тях се редяха жреците на валгиора, божеството на свещените висини на Валзебулба, бога на насилието, жриците на Астарте, богинята на Лю. Белфта, Немелкърт, покровителя на мореплаването, занаятите, изкуства. Тай великият творец на писмото. Всяка отделна група носеше зад себе си своето божество, покритоса, пурпурен Балдахин. Виждаше се изображението на Вал, халдейския. Бел, известен в Гърция под името Зевс, а Фрим като Юпитер. Ето го! Емелкърт, прототипа на гръцкия Херкулес, Адонис, бога на пролетта, по, чието желание и егър се е спущал в дълбините на Ада. А ето го и самия, Валмолух ненаситен и кръвожаден, вечно алчен за жертви, комуто. Финикийците и техните потомци принасяха избраните по красота юно, ши и девойки. Валмолух бе огромен и страшен. Железните му ръце бяха прострени жадно напред а в бронзовите му гърди се виждаше от ворот на пеща. Неочаквано над площа да се разнесе Буенвик. Римлянката Римлянката в огъня, без да обръща внимание на кресъците на тълпата, върховният жрец, се обърна към подчинените си, наредени около статуята, и нареди. Повелително, трябва пример. Виждате как са се изплашили децата. Покажете. Им колко нищожна е физическата болка и как трябва да се умира за отечеството. Тези, към които бяха отправени думите, бързо се подчиниха, Пот. погледите на стохилядната те извадиха ножове и почнаха да се са. истезават нараняваха се, режеха части от тялото си, пръсти. Някой, забиваха в гърдите си дълги гвоздеи, а от устата им не излизаше нито, стон. Фанатиците бяха спокойни. Сякаш вършиха нещо съвсем. Обикновено. Още. Още. Повтаряше главният жрец. А след малко добави: Смелост трябва само на първата жертва. И с невероятна бързина, с почти на уловимо движение, грабна едно. Последните дни на Картаген. Шест. От наблизо деца и го захвърли в зачервената паст на идола. Дивик се понесе над площада. Не беше заглъхнало още ехото от предсмъртния вик на детето и над. Гърдите на въл се появи белезника в дим, тялото на първата жертва за. Миг се бе превърнало в пепел. Римлянката Римлянката Фоганя Откликна тълпата на викана. Изчезналото дете. Върховният жрец хвана за ръката една хубава трепе. Реща девойка и я повлече към идола. Ужасът сякаш я бе вкаменил и тя. Не усещаше какво става около нея. Но нетърпимата горещина, която строеше от огромното тяло, е извади от вцепенението. Помощ! Отекна над площада ужасен вупъл, проклятие. Прошепна жрецът с зверска усмивка. Молохот, давна не се е хранил с неприятелски тела и ти ще му доставиш това. Удоволствие! Не успял още да довърши изречението си и в тълпата настъпи стъпи раст. Вижване. След това един звучен и повелителен глас прогърмя. Фовия! Напред, другари! И някакъв човек се втурна към стату, ета като си проправяше със сила път през тълпата. Сякаш нищо не му, жеше да го спре, беше висок и снажен, с пълно снарежение. В стомане на мускулестата му ръка святкаше къс двуостър меч. Веднага! След него се спуснаха 50 на войници, също те стройни, силни, въоръжени. Пуснете това момиче. Извика първият, като отблъсна великия. Жрец и вдигна меча си над него. Оставете я. Тя е моя. Как? Ти се осмеляваш. Изкреща яростно жрецът. Да, осмелявам се да я отнема от това бронзово чудовище. Кой си ти, да оскърбяваш едно божество? Аз съм син на Картаген и в боя при Триземенското езеро спасих. Живота на Анибал. Много пъти мечът ми е определял изхода от Кървави. Сражение в полза на Картаген. Аз съм най-после завоевателят на Поло. Винага ли е и за награда на всичко това довърши тихо той, моето оте. чество ме изпрати на заточение в Тир. Името ти, Дръски. Попита жрецът. Ще го узнаеш, старче, но после. А сега остави римлянката и ви. И той заплашително вдигна меча си. Но тя е дъщеря на вражеско племе и народът иска нейната смърт. Народът. Тогава нека народът знае, че когато лежах, прониза нут. Неприятелска стрела, тази девойка ме спаси, отведе ме в дома си и ме. Цери като брат. Емилиус алгари. Седем. Но тя е обречена да бъде жертва. Ти не ще посмееш да нарушиш. Закона и да потъпчеш правата на валмолух яростно закреще преп. Леднелият жрец. Тази римлянка е осъдена да бъде изгорена и нищо не. Може да я спаси. Не признавам това. Остави валмолух сам да докаже правата си. Но той мълчи. Светотатец. Не знаеш ли, че оскърбеното божество никога не? Забравя. Това знаеш, ти каза война с усмивка. Нека вал. Молохме изгори, ако може, нямата изплашена и слисана тълпа за дъх. Никога до сега не бе, и се случвало да чува подобни думи. Те всяваха ужас и внушаваха, страх. А войнат с блестящи одежди и грозно святкащ меч спокойно сто, еше пред страшния, но сякаш силен сега бронзов молох. Самата му поза излъчваше дързост и предизвикателство към молох от мастител. Ното кръвожадно и безпощадно божество на древните финикийци, картагенци, пред Въл и неговото му гъщество трепереха всички в картаген, до ричленовете на Върховния съвет. А войнат стоеше и се надсмиваше над Въл. И Въл мълчеше, сякаш изплашен от дръзкия вик, който за пръв път през хилядолетното му съществуване се осмеляваше да му от прави човек. Митви с бърз удар войнат повали на земята в копчилия се в ръката. На девойката жрец, после извика със силен глас, другари, спомнете си, как римляните приканна разпадиха нашите бойни слонове. Направете, го за една невинна, придружаващите го войници се хвърлиха напред ви, И сипаха върху главите на събраните слонове дъжд от факли. Дебелокужите животни се дръпнаха назад, вторнаха се през гъстата. Тълпа от човешки тела и се разпръснаха във всички посоки. Хората, тъпкани, мачкани и блъскани, също побегнаха и скоро площадата опустя. Заграден от другарите си, воинът поддържаше тялото на девойката. Това си ти, Хирам? Попита плахо тя. Щ. Мълчи? Не произнася и това име. Аз съм умрял за всички, дори за родината си и в гласа му прозвучаха тага и горест. После, като забеляза плачещите около него деца, определени за жертви, ласкаво им, каза «спасявайте се, малките ми, вървете си по домовете». За днес му, лох е сит. Децата бързо се разбягаха. Последните дни на Картаген, 8. втори хвъркатият пратеник, току-що описаната сцена се разигра за миг. Огромната тълпа сякаш, бе пометена от ураган. Заедно с нея изчезнаха и пазителите на реда, и храмовите прислужници, и войниците. Нищо не пречеше вече на отстъплението на Хирам. Заедно с друга, рите си и спасената девойка той излезе на една пуста улица, вълната от хора се беше оттекла на обратната страна. О! Благодаря ти! Ти ме спаси! Прошепна Фулвия. Аз само изпълних дълга си към теб, отговори Хирам. Някога и ти направи същото, макар, че ти бях враг. Ти си враг на римляните, а аз не съм римлянка, аз съм етруска. То е почти същото. А сега да бързаме, защото хванат лини, няма. Да има пощада. Знаеш как постъпиха Сатилия Регула и другарите му, които съдбата даде в наши ръце, още живи и мудраха кожата. Тези ужасни трофеи сега висят в нашия храм. Тялото на девойката нервно потрепера. Хайде, по-скоро. Не трябва да губим нито минута. Добре, че ни. кой не ме позна и ще можем да разчитаме на убежище. Но Фулвия се безпокоеше за нещо. Успокой се. Още никой не ни гони, обърна се към нея Хирам. Страхувам се от Фегор, прошепна Фулвия с треперещ глас. Защо се боиш от него? Ако ни се изпречи на пътя, ще направи еда. Настудена баня в морето, ти не можеш да го хванеш. Изплашено забеляза девойката, хитър е като змия и лош като гръг. Но може би нищо не е узнал. Да вървим! Престъмните и безлюдни улици бегалците скоро стигнаха до град, ската стена и морския бряг. От двете страни на масивната врата пазеха, стражи. Хирам пусна в ръката на един от тях няколко златни монети. Разрешението за минаване беше дадено. Пет минути по-късно те вече стояха на палубата, на малкото, но здраво и бързо хирамово корабче. Това беше така наречената инюла, с гребци и платна, високо кормило и обкована с бронз носова част. Веднага поставиха няколко стражи. Хирам попита дошлия при него, Високи и мускулест момък, който беше едновременно и кормчия, и над. Зирател на гребците има ли нещо ново? Емилио усе алгари. Девет. Не, господарю, няма нищо отвърна корумчията. На бледата и не. Ясна светлина на лампата Фулвия забеляза как лицето на спасителя и кратко се промени. Нищо. Нищо! Прошепна той тихо. Може ли да бъде? Какво се е случило? Защо не пристигат вести? Акка. Довърши високо той. На повикването бързо се отзова един млад войник. Дали не си направил някаква грешка при изпълнението на Пура? Ката Акка, о, не, господарю. Предадох със собствените си ръце нашия прате, ник на рубинята и тя ми даде нейния. Хирам се замисли. Фувия, която не можа да разбере нищо от този, разговор, нито кой е пратеникът, който се предава от ръка на ръка, днес. Спокойно следеше всяко негово движение. Той се приближи до парапета. На борда и внимателно се загледа през нощната мъгла към града. Оттам неясно се дочуваха барабанни удари, рев на слонове и отчаян кучешки. Лай! Но се взираше не в земята, а нагоре, към небето сякаш от. Там чакаше желания вестител. След кратко мълчание той се обърна към екипажа. Идете да починете! Аз ще остана тук да пазя. Палубата опустя. Останаха само Хирам и Фулвия и мълчаливият съгледвач. Забрави да ми кажеш какво да правя аз, Хирам плахо проговори. Етроската, като сложи нежно ръка върху рамото му, или си забравил? Вече тази, която някога, далеч в Италия, в обширните полета на нещаст. Ната етросия си наричал сестра. И защо ме изтръгна от обитията на смъртта? Защо се изложи така на страшна опасност заради мен, дъщеря, та на чужда за теб страна. Войнат трепна, прости, дете. Ласкаво каза той. Ти си права, бяхте забравил за миг, не се извинявай. Ти не ми дължиш нищо. Ако те нямаше, сега, щях да бъда в царството на сенките. Какво щеше да стане тогава с моята? Нещастна майка. Какво? Извика Хирам. И твоята майка е тук. В Картаген. Как, сте попаднали и двете тук? Аз ви оставих свободни и щастливи. Ако, знаех порано всичко това. Имам верни другари и можех да те освобо. Дя порано. Значи, значи ти не заради мен си тук. Скръбно попита, девойката. Последните дни на Картаген. Десет. О, малко дете. Можех ли да знам, че ти си тук? Две години прека, рах в изгнание и едвам вчера пристигнах в града. Видях те на площада и, оснах, че си обречена да станеш жертва. Но защо беше на площада заедно с другите войници? Няколко минути хирам мълча, гледаше разсеяно към смътните. Очертания на градската стена. Голяма опасност грози Картаген. Твоето отечество се готви за нова пострашна война. Затова избягах от затвора и дойдох тук. От дете се сражавам под знамената на отечеството. Не можех да бездействувам, когато то, може би, воява на живот и смърт. Сред тези стени за пръв път съм видял белия свят и сред тях ще ме прати при предедите ни веч. Ният сън, ти не си ли един от онези славни вождове на картаген, които бея? Хазаточени. Ненавиждаше ме най-влиятелният член на съвета на стойче ти, Римата. Той накара и другите да споделят ненависта му. Но ти, ти как, си попаднала тук. Когато бях при теб, ти беше още дете и беше свобод, на. А сега, а сега съм Рубиня. Беззвучно отвърна девойката. Война разо, ринашия край и отечеството ми. Баща ми ме изпрати с майка ми в Ка. Ми, един ден с няколко приятелки бях предателски откарана на някакъв картагенски кораб и продадена тук. Беше преди две години, бедно дете. Спомняше ли си понякога за мен, аз? Страстно извика девойката. О, аз си мечтаях, че ще ме ос, вободиш и измъкнеш от робството. Спомнях си думите ти и винаги мис, лех, че ще те срещна някъде. А аз съм бил тогава толкова далеч от теб. И сега още виждамка. ка Щичката ти, Фулвия, в която ме спаси от плен и смърт, твоите песнички. Полудъцкото ти бъбрене, изведнъж хирам се сепна, забрави за. Жадно слушащото го момиче, вдигна глава и се взре в нощната мъгла. Гълъб! Радостно извика той, като скочи. Най-после. И бързо. Се затича към носа на корабчето, над което летеше, готов да кацне, бе. лоснежен гълъб. След минута птицата кацна на ръката на Хирам. Беше прекрасен пощенски гълъб. Сидон. Светлина извика той към кормчията, като гълеше неж, но главата и шията на птицата. Има писмо. По-скоро кормчията веднага донесе една лампа и на нейната светлина Хирам. Свали писмото от гълъба. То беше написано върху пергамент сигла. Ка, то прочета иероглифите, Хирам пребледня. Емилио Алгари, 11. о, богове! Прошепна той с треперещи устни. Тя е загубена, след три дни ще трябва да стане жена на други го. Сидон Мога ли да се доверя на вашите номидийци, на живот и смърт, господарю? Аз съм ги избирал спокойно и са, му уверено отвърна Сидон, дори ако тръгна с тях против Картаген. По устните на Сидон, пропълзе усмивка, против търговците, които плащат със злато кръвта на убитите за ради тях войници. Опитай, господарю, и ще видиш как се бият хора, но не за злато, а от обич. Но какво мислиш да правиш? Посвети ме в твоя. План и ние може би ще успеем да похитим гордата патрицианка, на коя То си посветил сърцето си. Значи, утре ще ме чака прошепна Хирам, без да чува това, което му казваше Сидон. Ще бъда последният подлец, ако не отида да яви. Дя да й кажа две думи, а после ако ще смърт. За кого говориш? Чу се тихо гласът на Фувия. За една карта, Генка, която ти обичаш. Болезнено попита пленницата, но преди хирам да отговори, наблизо от брега на смешливо прозву, чеха думите на някаква песен, който вярва, той ще бъде жестоко ис. Лъган, който се смее, той ще плаче. Фегор. Извика трепереща фулвия. Той е шпионин на съвета. На 104 -та. Загубени сме, не още. Отвърна спокойно Хирам. Тази змия трябва да бъде. Наказана Сидон. Дай ми лъка и стрелите. След минута във въздуха се чу характерното свистене на стрела. А след него вик на болка и яд. Олучих. Каза Хирам. Сидон иди и го довърши. Но Сидонско ско, Росевърна и каза, че Фегор е изчезнал в дън земя. Кой е този Фегор? Обърна се Хирам към Фулвия. Изглежда го, познаваш добре. По-опасен човек от него няма в цял Къртеген. Често идваше в До, ма на началника на войските, Рамби, при чиято жена бях Рубиня. Там ме, видя и ми предложи да му стана жена. Но тогава аз си мислех за моята, родина, за това как някога те спасих и, и че пак ще те видя. Стига, стига, ласкаво я е, прекъсна Хирам, ти си уморена, иди си. Почини. Фувия се подчини и стъжна тъжна въздишка напусна палубата. Утре вечер отиваме при Офит, Сидон каза Хирам, когато остана сам. Последните дни на Картаген, 12. трети, съперницата, настана ден. Пристанището на Картаген почна да се оживява. Хи, леди моряци, слезли от корабите си се срещаха, поздравяваха се и отми, наваха. Бойните галери, които нощем навлизаха в морето, за да пазят. Пристанището от внезапно нападение, се завръщаха на обичайните си. Места На самото пристанище кипеше работа. Роби, повечето военни. Пленници разтоварваха от корабите най-различни стоки, медни съдове. От Испания, олово от Мъгливата Британия и драгоценни коприненима. и от Мала Азия. Други товареха кораби с стоки, които от векове славеха карта. Ген, пурпурни платове. Чудно красиви съдове с метални украшения и, други, Гемията на Хирам сега изглеждаше съвсем различна. За краткото, време след средношното завръщане тя като с вълшебна прачица съвсем, бе загубила военния си вид. Този вид бяха загубили и хората. Цялата па, луба бе покрита стопове разкошни платове, цветни вази, изработени от чудно дърво, слонова кост и множество прекрасни малки предмети. Бла, годарение на тях гемията по нищо не се отличаваше от стотиците други кораби, които пълнеха Картагинското пристанище. Излязла в това време на палубата, Фулвия внимателно започна да разглежда промяната. Значи и ти си станал търговец, Хирам. Попита тя си иронична. Усмивка. Вместо отговор Хирам със силен удар с чупи една разкошна ваза и я хвърли във водата. Аз съм воин и ще остана винаги такъв, каза той. Това, което, съм направил, е за да не ме познаят. Вие, децата на изтока, презирате, Картагенците за тяхната изнеженост и разточителство. Но това презре, ние не се отнася за мен. Аз мога да понеса и най-грубия живот. Ината кива хора ще принадлежи някога целият свят, дори и родината ти. Попита Фулвия. Челото на хирам се смръщи и в очите му блесна иронично. Пламъче. Тежко на онзи, който не може да се защитава със собствените си. Ръце отвърна тъжно той. Тежко на онзи, който забрави меча заради. Вечни блаженства и губи силите си заради постоянни орги, а в своя. Емилиус Селгари. 13. Защита събира наемни войски. Тежко, тежко на Картаген. В това време към гемията се приближи една лодка. Управляваха я. Трима мускулести гребци, а на специална пейка седяха няколко богато. Облечени люде. има ли тук нещо за купуване? Извика един от гребците към хи, Рам. Последният веднага се наведе през борда и отговори. Тук има всичко, което дава тир и което ражда Кипър. Трима от пристигналите с лодката се качиха на корабчето по въже, на стълба. Застанала в страни, Фулвия внимателно наблюдаваше всеки от тях. Особено привличаше погледа и кратко единият, беше най-младият и та. Къстарателно криеше лицето си, че не се виждаше нищо друго освен очите му. Това е той промълви Фулвия, и изтръпна и го посочи с поглед на Хирам. Сега вече трябва да се премахне, отвърна той. За да погинем всички ли? Оплашено попита Фулвия. Но той те видя. Само, че не знае нищо за теб. Добре. Да видим какво иска. Но ако ти наистина го обичаш, фуовия сви презрително устни, а очите и кратко гневно заблестяха. Двама от дошлите търговци внимателно разглеждаха изложените предмети, а фегор, използвайки момента, когато Хирам обясняваше. Нещо се приближи до девойката. И така ти си се спасила и си дошла тук, каза той. Това искрено. Ме радва, въпреки, че открито изразяваш омразата си към мен. Но кои са тези хора и защо те спасиха? Отдавна ли ги познаваш? Кои са тези хора? Търговци от Тир. Защо ме спасиха ли? Защото имат добри сърца. Ти, който толкова често повтаряш, че ме обичаш, не, направи това. Да, така е, въпреки желанието ми аз не можах да направя нищо. Тихо промърмори шпионинът, но повярвай, че те обичам. Остави това! Прекъсна го Фулвия. Питаше дали ги познавам. Да, от вчера. Как се казват? Моите спасители. Ето имената им. Хирам обгърна с поглед кораба. Ей, и какво? Попита Фегор. Дали не мислят да те задържат при себе си? Финикийците имат този обичай. Или вече си станала тяхна, Рубиня, Фулвия презрително вдигна рамене. Но защо тогава не се прибереш? Майка ти умира от безпокойство. Последните дни на Картаген, 14. тя знае, че си избягнала от честа да станеш жертва на молох, и чака с нетърпение да те види. Аз сам и кратко разказах всичко. Ти си длъжна дъба, дъждовечера при нея. А тия хора съвсем не ми харесват. Те са мои спасители, толко с по-лошо за тях. Една моя дума и са загубени. И аз ще се погрижа да я кажа. Но ако ти днес си идеш от тук, ще мълча. О, презрени! Извика Фулвия, аз те обичам и ти трябва да бъдеш моя, а ако тези хора не ме пуснат, ще ги заставя. Довиждане и Фегор последва спускащите се в лодката свой другари. Фулвия веднага предаде на Хирам разговора си с шпионина. Вой, надълбоко се замисли. Нас наистина ни грози опасност, каза след малко той, трябва да решим какво да правим. Всичко това е заради мен, тъжно каза Фулвия. Страх ме е, че ще почнеш да се разкайваш, задето си ме спасил. Никога. Живо извика Хирам. Дори смърт да ме заплашва, пак не бих се разкаял. Някога ти ме спаси и аз бях длъжен да направя също, то за теб, а сега какво ще правим? И какво ще стане с моята майка? Надявам се, че утре ще бъде при теб. След това моят кораб зави, Не ги ще напусне тези брегове. Само да дойде с нас ли. Офит, кой? С любопитство попита Фулвия. Ще видиш, но покъсно. Пак идат търговци. Ще трябва да се за. Нимавам и с тях. Още много лодки дохождаха при гимията. Търговците поцелича. сове седяха, приказваха и всякога купуваха по нещо. Всички сделки вършеше Сидон, който на младини бе търговал активно с Левант и знае. Ше всички търговски хитрости. Палубата бързо се опразваше, а джубът на Сидон натежаваше. Едва над вечер купувачите секнаха. И то благода. Рения на самума. Над брега ясно се виждаха облаците от прах, донесени, от невидимата и далечна пустиня в северна Африка. Морето изведнъж, стана бурно и тъмнината непроницаема. Това беше моментът, който хи, Рам чакаше с такова нетърпение. По негова заповед на брега го чакаха, Сидон и четирима матроси. След пет минути малката кавалка да беше на път. Преди да тръгнат, Фулвия заинтригувана от таинствената разход. Ка се беше опитала да узнае целта й Емилио Селгари, 15. Къде отиваш? Защо? питаше тя. От кога беше изпратена онзи? Гълъб, после сама ще узнаеш всичко кратко и кратко бе отговорил Хирам. О! Аз знам. Ти отиваш при тази жена, въпреки че те грози опас, ност. Значи тя ти е по-скъпа от живота, нали? Фулвия стрепет очаква. Ше неговия отговор. по скъпа от живота, Фулвия, прости ми. И Хирам в при. тихналия град. Прощавай, мили мой, едва се чупълният и кратко стъга глас. Познах, че я любиш. По-скъпа от живота му продължаваше да шепне тясна. Сълзени очи. В това време Хирам замислено ездеше по пустита улици на града. Къщата, където отиваше, принадлежеше на един от най-влиятелните граждани стария Герман, осиновител на офит. Домът беше типичен. Наследник на финикийския архитектурен стил имаше 7 или 8 етажа във формата на пирамида, като всеки етаж бе заобиколен с откри. Та тераса картагенците обичаха да гледат морето. Последните дни на картаген. 16 Четвърти съдбоносната среща. Свиждането на Хирам Софит съвсем не беше лесно. Да влезе през централната врата на къщата беше немислимо, защото там имаше цяла рота войници и слуги. Но това не беше пречка за стария другар на Ани. Бал и той почна да търси някой друг вход. Изведнъж една стълба, зъка, чена за прозореца и провесена надолу, привлече вниманието му. След няколко минути Хирам. Последван от Сидон, се намери пред. Любимата Рубиня на Уфит, господарката ви чака. Каза кратко тя, като се обърна към Хи, Рам. Той е последва в покоите на красивата картагенка. В този миг в главата на Хирам се въртеше само мисълта за предсто. Ещата среща. Беше изчезнал споменът за две годишната разлъка, мъките и лишенията. Всичко се изпари за миг, когато видя любимото лице, Чу. Нейният в глас и се докосна до треперещата и кратко ръка. Трябваше им безкрайно много време да бъдат заедно. Техните въпроси и отговори се срещаха, а очите им говореха един други му, обичам те. Без теб, живо, тът ми е мъка. Срещата трее само няколко минути. Застаналата встрани Рубиня дойде да и съобщи, че Герман иде при Офит. Ще го изхвърля през прозореца и е досано каза хирам. Какво? Извика Офит. Не дай забравя, че той ме прибра, когато. Останах безпомощно сираче и че до сега ми е бил като баща. Но той иска да те даде други му. Той иска да станеш жена на Теор. Не. Това няма да го бъде. Аз не обичам този Теор. Обичам само. Тепи ще избягам, когато ми кажеш. Но имай предвид, че скоро замина. Вам статко за вилата ни в Утике? За сватбените тържества? С скръбна усмивка попита Хирам. Да. Но ще мога да отложа тръгването. И ако ти не дойдеш до тогава, ва, то аз ще умра. Ще дойда, макар и мъртъв. С Богом. С Богом, с насълзени очи отвърнал Фит. Хирам излезе след рубинята и заедно с чекащия го Сидон слязоха. При останалите долу моряци. Слава на боговете! Каза единият от тях. Бяхме започнали да се безпокоим и на два пъти подавахме тревожния сигнал. Емилиусе Алгари, седем на десет. Защо? Попита Хирам. Забелязахме някакви сенки, които се криеха покрай стената, а после отидоха към началото на улицата. Майче бяха въоръжени. Нима страхливият герман ни е устроил засада с усмивка си по «Мисли Хирам. Нищо. Сега ще видим кои са. Хайде напред! И той, пришпори коня си. В същия миг една стрела изсвири покрай ухото му. Стойте! Отекна в тъмнината повелителен глас. Струва ми се, че сме обградени, господа ю. Изходът до улицата е. Преграден съслон слон, обади се един от спътниците на Хирам. Назад. Заповяда веднага Хирам. Но отстъплението също беше. Невъзможно, защото зад тях от отвсякъде излизаха въоръжени хора и без. Мълно се нахвърляха върху Хирам и спътниците му. Стрелите за пищя. Хай с въздуха, но поради тъмнината нито една не стигна целта си. Помъчете се да ги задържите, каза Хирам на моряците си. Действувайте смечувате. А ние ще отидем при слона. При тези думи Сидон слезе от коня си и като сянка се промъкна, към ревящия наъгъл слон. Ахирам, за да привлече вниманието върху, себе си и за да не бъде открит помощникът му, смушка коня си и свик, се хвърли в същата посока. Път. Кой смее да спира мирните граждани? Високо извика той. Път или сами ще си го проправим? Опитай. Отговори същият иронично заповеден глас. Да видим, какво ще направи мечът ти срещу мен, бронзовата ризница на слона. Хирам спря на няколко крачки от колоса, свърна пак наляво, после. Надясно втурна се пак напред изобщо привличаше вниманието на сло. Навърху себе си и коня. Предай се. Извика някой в мъглата. Заобиколен си и не можеш. Да се спасиш. На кого да се предам? Попита Хирам, като застана съвсем близо. До слона, пазейки се от хобота и бивните му. Ние сме стражите на съвета. В този миксидон, който не забелязан от никого, се беше промъкнал. До задните крака на слона, с един удар на острия си меч, преряза едното мусохожилие. Животното нададе див рев и без да обръща внимание на. Седящите върху гърба му хора се понесе като ураган към площада. След няколко крачки загуби равновесие и рухна тежко. Въздухът про, дължаваше да се оглася от пронизителните му викове. Падането бе така, стремглаво, че хората от гърба му бяха отхвърлени със страшна сила. Пътят е свободен. Извика Сидон към сражаващите се, последните дни на Картаген, 18. номидийци. Последните веднага обгърнаха конете си и препуснаха след. Отминалите напред Хирам и Сидон, след минута от отряда нямаше и следа. В пристанището влязоха, без никакви трудности. Сидон отведе конете на човека, от когото ги бе, ще взел и влезе в лодката при другарите си. Вълните бясно подхвърля, хамалката лодка, на няколко пъти водната пропаст ги скриваше в обя, тията си, но щастливата звезда и този път ги закрилеше и всички сека. Чихана и милата здрави и доволни. Щом видя Хирам Фулвия сра, достен вик се хвърли към него. Ти си жив? Извика тя. О! Благодаря на боговете. Значи той не, те е предал. За кого говориш? Очудено запита Хирам. Тук никой още не ме е познал, ти мислиш така. Едващо изчезна и на брега се яви е Фегор. Е и какво. Той извика, тирският изгнаник държи при себе си избягалата ете, руска. Нека се предадат и двамата, това значи, че са те познали и че те, грози опасност. Хирам се замисли за малко и след това разказа всичко, което беше станало на брега. Герман е същият онзи човек, заради когато ти беше заточен, на ли? Попита Фулвия. Да. Той беше забелязал, че аз и неговата осиновена дъщеря се обичаме. И понеже е член на съвета на 104-мата, успя да меза. за. Точи тъжно отговори Хирам. В този момент от брега някой извика: Тирският търговец държи Етруската. Знам това, Фегор! оплашено извика Фулвия. Спуснете лодката, Сидон! каза Хирам на кормчията и моряците Си! Остави ги на мен, Хирам! Прекъсна го Фулвия. Аз ще му обе, ще е че ще стана негова жена и ти ще останеш свободен. Но Хирам леко е отстрани и се спусна в лодката. Фегур, който стоеше на брега и наблюдаваше с горящи и ненавист, неочигимията не забеляза бързо плазгащата се по вълните лодка. Той съзря Хирам едва когато последният му пресече пътя за отстъпление. Ей, шпионино! Иронично каза той. Този път няма да можеш да. Избягаш. Защитавай се или ще умреш. Фегур се огледа бързо наоколо. Наистина беше невъзможно да се. Емилио алгари. 9 на 10. Избяга. В краката му бясно и страшно се плискаха вълните, наблизо ня. Маше никои, а Хирам стоеше пред него неумолим и страшен. Въпреки че толкова вярно служиш на съвета на 104-мата, продължи Хирам, това няма да те спаси. Защитавай се и умри като мъж. Фегор отстъпил почти до самото море, извади най-после меча си. Това беше от ония страшни оръжия, които имаха само и бериците. Очите му горяха от ярост и злоба. Със светкавично движение, той отметна от плещите си черния плащ и остана с лъскавото си въоръже. Ние, на главата му имаше прекрасен шлем, а плещите, ръцете и гърдите му бяха покрити с красива ризница. Мечовете се кръстосаха с зловещо кънтене. Още от самото начало Фегор разбра, че противникът му е посилен. С оръжието си той нямаше да може да се спаси. Затова прибягна до пот. Лост, навъл се мълния но той загреба с шепа пясък и го хвърли ли. Цето на Хирам. Последният затвори очи и се дръпна назад. Фегор чака, ще този момент и бързо побягна покрай брега. Но Хирам беше закрил. Очите си с ръце и видя бягството на подлеца. С няколко скока го настиг. Най-тежкият му меч с все сила се стовари върху плещите на Фегор. Фе, гор се олюля и изпусна меча си, но намери сили да извика Чакай! Не, ме убивай! Имам нещо да ти кажа. Или искаш пак да се опиташ да избягаш? Иронично го попита. Хирам. Няма къде да бягам, мрачно отговори шпионинът. Остави ме, да ти кажа няколко думи, пък после можеш да ме убиеш. Добре съгласи, се Хирам. Да видим какво имаш да казваш. Най-напред исках да те попитам дали обичаш труската. Защо искаш да знаеш това? Но добре, ще ти кажа, моето сърце от давна и завинаги принадлежи на дъщерята на стария Герман. Защо тогава е спаси с риск за собствения си живот? Защото някога аз почти го бях загубил и тя ми го върна. Тогава можеш вече да ме убиеш. Но почакай още малко. Когато видиш Фулвия, кажи и кратко да не се връща при майка си. Аз бях там и еча, как и отято бих майка и кратко. Какво? Извика Хирам като замахна с меча си. Сега вечена, пълно заслужаваш смъртта си, но мечът му се, че само въздуха. Отпочиналият Фегур с един скок. Се беше хвърлил във водата и мрачните вълни едната го скриха. Хирам напразно го търси, след това не се виждаше нищо друго. Последните дни на Картеген. 20. Освен издигащите се бели гребени на тъмните вълни. Ако е потънал, мислеше си той, докато се качваше в лодката, то. И моята тайна е погребана и аз няма защо да се боя от Картеген. А за Фулвия. Бедното дете. Как ще й кажа, че този подлец е убил майка и, на ранина към пак почнаха да прииждат търговци, сделки. те вървяха бързо и върху палубата не остана почти нищо. Скоро обаче, към кораба заплува една богато украсена лодка. В нея седеше чудно, красива девойка. Като види лодката, Хирам стана неспокоен и не чува, ще дори онова, което го питаше за станалата до него Фулвия. Излегналата се в лодката красавица беше Офит. Тя още отдолу бе. Видяла Хирам и девойката до него. Когато се качи горе, не издържаи. Попита едно, ни матирските мореплаватели имат обичая да водят със. себе си жени. Хирам с усмивка и кратко разказа коя е Фулвия и как е попаднала на кора. Беа му. Разказът му не разсея подозренията на Офит. И ти заради една. Роббиня си изложил живота си на риск, попита тя, вглеждайки се в лицето му, мислех, че постъпвам добре, огорчен отвърна Хирам. Робиня, тя не беше такава, когато ме спаси. Картагенката се усмихна виновно. Не бях права, каза тя. Но ти знаеш, че когато някой обича, Ви, не ги се страхува да не му отнемат любимия човек. Доведи я при мен. Искам да я видя и ако ми хареса. А и ако ти нямаш нищо против, ще я взема при себе си. А ако я познаят, какво от това? Кой ще се осмели да я открадне от дъщерята на Герман? Гордо попита Офит. Ще отведа с мен футике и после ти. Ще вземеш и двете ни. Емилиус Елгари, 21, Ви, разпитат. около пладне на същия ден, в който Офит беше при хирам и взе. Със себе си в Улвия, няколко бедни рибари бяха излезли в морето. Цяло, токрай брежие тук беше песъчливо, плитко и осеяно са скали. Хей, лодкари! Внезапно извика нечи и повелителен глас. Ка, райте насам, но рибарите недоумяваха на къде да гребат. В името на съвета на 104-мата. Продължи същият глас. Подчинявайте се! Изплашените бедняци не посмяха да не послушат този, който им заповядваше от името на съвета на 104 мата и бързо загребаха. Към скалата, отдето идеше гласът. В лодката веднага скочи човек, облечен в хубава, но изцапана спя. Съки водорасли ризница. Какво искате, господине? Попита най-старият от лодкарите. Странният пътник. Още сега да ме заведете в града, а после да се махнете и да си за. Вържете езиците. Знаете, че съветът не се шегува. Добави заплаши, тълно непознатият. Рибарите се подчиниха и лодката заплува към града. Едващо спре, ли фегор наклона на черта, че това бе той, читателите навярно са се досетили наклона на черта скочи. кочи без да благодари, се отдалечи. Тръгна към двореца на стария, Герман, шпионинът бе успял да се спаси. Той беше изпълнен с ярост и мислеше само за едно да си отмъсти на хирам и да отвлече Фулвия. Яростта му се увеличаваше и отпрежи вяното през нощта. А тя бе пълна с ужаси. Заплашваха го и бесните въл, ни и морските тигри, акулите и неизмеримите дълбочини на морето. Но все пак се спаси. Някакъв случайен каприс на вълните и той полу. Мъртъв бе изхвърлен на една скала. Там го завари денят и оттам видя. Лодкарите. Герман веднага прие Ефегур и той с няколко думи му каза, че Тирс. Кият заточеник Хирам се е завърнал, откраднал е една девойка, опреде. Лена за жертва на Молух и вчера през нощта е бил на среща с Офитва. Последните дни на картаген. 22. Нейните покои. Трудно можем да си представим какво впечатление про. Изведоха тези думи върху гордия Патрици. Той на часа заповяда дадо, ведът при него любимата рубиня на офит. Треперещата нещасница влезе заедно с един негарисполин, приличащ повече на маймуна, от колкото на човек. В ръката си той въртеше жила в бич, къде е господарката ти? Попита строго Герман, стаята си, господарю, тя е излизала и ти си била с нея. Къде сте ходили? На разходка в града, а после? После господарката пожела да се разходи с лодка, гур. Помогни и да проговори, обърна се Герман към негара. Той замахна и понежните плещи на рубинята изби сби кърва в пръстен. Рубиня, тай спища, е. Говори, господарката посети някакъв кораб от тир. Тя искаше, тяко, пи няколко гълъба. после доведе тук една нова рубиня. Какво? Ама че фантазии. У нас и без друго е пълно с роби, алфит. Довежда нови. Но, Гур, сигурно ще поговориш малко с нея. О! Няма смисъл! Каза Фегор, започнал да се тревожи. Мисля, че новата рубиня не знае нищо. Но от тази може да се чуе още. При тези думи, Гур, който нетърпеливо въртеше бича в ръцете си, с някаква наслада започна да сипе удари върху гърба и гърдите на млада. Та рубиня, стига. Заповяда Герман. Изведи я. Той разбра, че тя не знае повече нищо. После се обърна към Фегор и каза, ще можеш ли да нап? Равиш така, че новата рубиня да изчезне. Да, но ще трябва да ми я предадеш. Очите на Фегор радостно заблестяха. Върви след мен, каза старецът, като тръгна към горния етаж, Където Дето бяха покоите на офит. Кой е? Ти ли си, татко? Чу се отвътре сребрист глас. Влез. Тук, винаги е отворено за теб. Герман прекрачи прага и Фегор като сянка се плъзна след него. Ка, то го видя офица се намръщи. Не знаех, че не си сам, татко. С мен е Фегор. Той не за пръв път идва от дома. Да, знам, хладно отговори да войката. Но какво те е накарало, да доведеш тук чушт човек? Ударът попадна право в целта при Емилиуселгари. 23. Картагенците, както и при финикийците, прага на женската част в къща. Та можеше да прекрачва само свой човек и никога чущ последното се. Смяташе като оскверняване на честа. Но за отстъпване бе късно и гер. Ман направо попита къде е новата рубиня. Ще я видиш, но не трябва да забравяш, татко, че ми е много нек. Риятно да ти напомням аз съм притежателка както на имота си, така и, на робите си, гордият патрици и пак понесе удар. Законите на Картаген му позволяваха да се меси в частния живот на неговата осиновена дъщеря, но ти си излизала, къде си била, а някой подлец ти е доложил вече. Кип на девойката. Но ти, забравяш, татко, че аз не съм дете. И не съм блъжна да давам отчетни. Кому, дори и на теб, ти си била насреща с Хирам. Извика старецът, вън от кожата си, от ярост. С този, който е престъпил за поведта на съвета на стойчети, римата и се е завърнал тук. Освен това ще отговаряш на този, който, след два дни ще стане твой господар. А за Хирам ще видим, когато за едно с всичките си съучастници отиде на дъното на морето. Да си вър, вим, фегор. Ще доложа всичко на съвета. Последван от Фегор, Герман напусна покоите на непокорната си. Дъщеря. Щом стъпките им затихнаха, Офит се спусна към малкото отделе. Ние, скрито зад стаята, където при появата на Герман се бе мушнала. Фулвия! По-скоро! По-скоро! Шепнеше Офит. Тичо всичко! Хирам го! Грози страшна опасност! Измисли нещо! Той трябва да се спаси. Ох, вър. Ти ми се главата, не знам нищо. Господарката забравя за галабите, които взе вчера от кораба. Прекъсна е Фулвия. Те ще занесат новините по-бързо, от който и да е. Друг. Последните дни на Картеген. 24. 6. Морският бой. Хвъркатият пратеник бързо стигна целта си. Зверния си инстинкт. Той намери в мъглата на припадащата нощ гемията и кацна върху ковер. Тата. Пристигането му веднага бе забелязано. Хирам бързо свали и прочете бележката, която носеше птицата. Сидон. Извика той. Лоши известия. Съветът на 104 мата знаел всичко и вярвам, скоро ще трябва да се защитаваме. Но преди това можем да избягаме, нали? Каза веселият, не го Присъствие на духа Сидон. Всичко е продадено, гемията е готова и гребците само чакат заповедта ти. Тогава на път. Заповяда хирам. Какво има? Защо си се? Загледал. Проклятие излезе от устата на кормчията, беше забелязал на стоя. Штата на около триста метра военна ескадра някакво особено суетене, В. Ригите скърцаха под тежеста на вдигащите се кутви, по въжетата сека. Тереха моряци. Вдигаха се платната и дългите полуизвити весла се дви. Жеха като стоноги. Готвят се да ни нападнат, господарю, каза си дом. Да видим, как ще се бият наемниците на картаген. Готови сме. И кормчията започна да приготвя едно оригинално средство, вВ, дено в практиката на морския бой е два преди няколко години. Това бяха, мозчета, които се изправяха нагоре и стрелците стреляха от тях от ви. Сълко, почти закрити, а понякога пак оттам хвърляха върху неприятеля. Различни тежести. Готово! Прозвуча гласът на един номидиец от екипажа и гения. Та леко запори вълните. Почти едновременно с нея тръбнаха дванайсети на галери. Стойте! Спрете веслата. В името на съвета. Чу се внезапно от най-близката галера. Хирам и Сидон изтръпнаха, беше гласът на Фегор. Един от големите и бързи кораби едва неразбигимията, но тя бе по-подвижна и се управляваше от човек, навикнал на морски боеве, там. Ментално измени курса си и като стрела се плъзна покрай тежкия итро. тро, боен кораб. Привет на съвета на 104-мата, шпионино. Извика силно. Хирам, къде си? Бих искал да те видя. Но Фегур бе изчезнал в Дънзе, ема. Хирам почака една минута и като взе тежката си, предназначена Емили Оселгари. 25. Специално хвърляне се Кирка със страшна сила е за покити към кора. Беа, от който бе извикал Фегор. В отговор си изсипа дъжд от стрели, между които и огнени, но те биваха изгасени или хвърлени в морето. Акацията оплашено извика Сидон, като сочеше едно почти, легнало средно корабче, което идеше срещу тях. За да им препречи пътя. Чудна работа продължи след малко, Сидон. Това е много глу, Паво. Сега ще трябва да се обърне с носа към нас, ако има време. Така. Игимията, леко наклонена, се вряза с острия си нос в хълбока на кора. Беа изложил непредпазливо продълговатото си тяло. Чу се силен трясък, отчаяни човешки гласове и към водата полетяха тела. Разрязаната на две като от нож, Акация потъна. Като отстъпи мор, ския простор на волята на имилата. Хайде! Гребете! Посилно! Викаше курмчията към гребците, тъй. Още, още! И корабът като огромна птица влезе в канала, водещ, към морето. Но до спасението беше далеч, зорките очи на хирам съзряха, че един от големите три кораби изпревари другите и бързо започна да настига измъкващата сегемия. Последната наистина бе лека и бърза. На тримачтовият кораб разполагаше с много повече гребци и затова Ско. Роседри ближи до нея. Картагенците напрегнато следяха хода на гонитбата, като подвиг. Ваха често, гемията изостава. Предава се? Предава се? Всички ще бъда. заловени. Огън! Огън! Двете геми горят. На помощ! Прозвуча внезапно пълен с недоумения глас. Ние горим. Гемията бяга. Отива си. Отива си, щастливата звезда не изневери и този път на хирам. Като видя, че врагът е посилен и бърз, той остави галерата да се вреже в гемията и посрещна врага са стрели и мечове. А после, всред настъпилата сума, туха хвърли няколко гърнета с запалена смола върху дървената полу. Беа на вражеския кораб. Последният плам на като факла. Същата участ щеше да постигне и иниолата, но номидийците бяха на штрек и успяха. На време да се откъснат от горящата грамада. В това време цялата останала флотилия премина канала и се втурна. Да помага на горящия кораб, но той не ги дочака и с целия си екипаж. Отиде на дъното. Нощта се спускаше. На небето блестяха милиарди. Звезди. Въздухът бе като нажежен и морето сърдито подхвърляше буй. Ните вълни. От време на време от морските дълбини сякаш редочуваше, Силно бумтене знак за приближаващия ураган. Цяла нощ гимията бе. Последните дни на Картаген. 26. Играчка за яростното море, а на той отгоре след нея летеше Картагенска. Тафлота. През всичкото време огньовете и блещукаха зад бягащия. Кораб. Най-сет не настъпи денят. Изглежда, бурата щеше да се разразив. Ужасен ураган. Небето бе куршумено, въздухът наситен с пясък, пре. Не съм в морския простор с злия самом от недрата на Сахара. Вълните се носеха с плясък и шум, и с жални викове се стрелкаха буревесници, среброкрили чейки. През това време силуетите на преследвачите бяха изчезнали, дори. Силните, като на орел очи на Сидон, не можеха да ги видят. Изглежда, гимията бе спасена. Към обед времето се поуправи. Вятърът стихна, не, бето се проясни и само морето все още лудоваше. А чайките продължа, ваха да се мятат над бесните вълни. Макар че опасността бе отминала, Хирам не се решаваше да се доп, лижи до брега. Той предполагаше, че там има постови кораби, които си. Горно вече са предизвестени за случилото се. Едва през нощта на след, въщия ден, гемията запори водите около Отике, родната се страна, Картаген. Тези брегове бяха познати на Хирам от детските години, тъй че без никакво колебание той насочи гемията към билата на Герман, гордата. Глава на съвета на 104-мата, където от следващата нощ щяха да. Започнат брачните тържества, за открито нападение над германовото владение не можеше дори, и да се помисли, там сигурно имаше стотици въоръжени мъже. Затова, Хирам прибягна до една хитрост, остави генията в едно скрито заливче, преоблече се заедно с целия си екипаж като картагенски наемник и седа, на лодка тръгна към украсения с разноцветни огньове дворец. Така ни. Кой нямаше да познае стария другар на Анибал? Лодката, която приличаше на хвърлена в бурно море треска, стигна. Близо до брега и всички се развикаха с пълно гърло, Помощ. Загиваме, потъваме. Помощ за картагенските войници, гласовете им скоро бяха. Чути и група роби при светлината на факлите започнаха да помагат на. Давещите се! Прережете въжетата и теглете към брега, командуваше Хирам. Внимавайте, защото течението тук е силно. След половин час целият екипаж на лодката беше на суша, сред Хо, ръта на Герман. Лодката също бе издърпана и вързана по заповед на Хирам съвсем близо до водата. Кои сте вие? За кого да доложа? Попита спасените един снажен. Беловла Старец. Емилио 27. Ние сме иберийци на служба във Великата република отвърна. Хирам. Отивахме в града по заповед, но бурата ни захвърли на брега. Молим гостоприемство само за тази нощ. Утре сме длъжни да бъдем в Картаген. Тогава ще стане, защото днес за моя Господар е велик ден от Го. Вори слугата. Ястия има много, легла също. Почекайте малко, докато и да, да съобщя. Последните дни на Картаген. 28. Седми похищението. Моят господар ви поздравява като негови гости. Каза върналият, се след малко роб. Той каза, че и вие като слуги на Картаген можете да вземете участие във веселбите. Последвайте ме. Хирам и хората му не чакаха втора покана и тръгнаха след слугата. Той ги въведе в една просторна зала, препълнена с гости, роби и музи, канти. Влизането на новите хора остана почти незабелязано. Пират беше в разгара си и всеки гледаше да се забавлява по-добре. В това време оркестърът, съставен от гръцки музиканти, започна да свири. Понесоха се звуците на флейта, китара и други струнни инструменти. Всред общото веселие изключение правеше само тази, в чиято чест се даваше пират офит. Бледа като платно, тя седеше от дясната. Страна на Герман гледаше разсеяно наоколо и силно притискаше към. Гърдите си скрития кинжал бе решила да изпълни дадената на люби. Мия човек дума. Редом с нея седеше в Увия, бледа и прекрасна като господарката. Си, но не и разсеяна като нея. Погледът и кратко внимателно се спираше на все. Ки от пируващите, постоянно се оглеждаше и търсеше и ето в миг. Очите и кратко се срещнаха с тези на Хирам. Девойката широко отвори очи, върху страните изби руменина, тя бързо се изправи и тръгна към него. Тя леко се промъкна между пируващите и спря до Хирам. Ти тук. Прошепна тя. И си, иди кажи на господарката си, че я чакам прекъсна е сбързше, под Хирам. В първия удобен момент ще я взема. На брега ни чакал от а в близкия залив нашето вярно корабче. Само да не ни задържат, тук, никой не може да допусне, че е възможно подобно нападение. Робите въоръжени ли са? Да, но лошо. А войниците? Няма нито един. Иди тогава и предай думите ми на офит. По-добре би било, ако тя сама може да излезе незабелязано от залата. Аз ще дойда след нея и ще избягаме, преди някой да е забелязал отсъствието и кратко. А аз... Разбира се, че и ти ще дойдеш с нас. Но сега върви по-скоро. Емили усе 29, защото не трябва да губим нито минута, Фулвия. С насълзани очи Фулвия се обърна бавно и тръгна към уфит. В момента, когато минаваше покрай вратата на някаква стая, една ръка грубо. Е прихвана през кръста и преди тя да разбере какво става, вратата се зад. Вори и пред нея застана Фегор. Всичко около Фулвия се завъртя. Звуците на флейтите и веселите, шумни викове на пируващите и кратко се струваха като сън. Изловещата ти, шина в тази стая и кратко се стори още по-ужасна. Но гласът на Фегор я е извади. От ти май съвсем не ме очакваше, гълъпче, каза той лубно, ироничния си смях. Закъде бързаше толкова? Отивах при господарката отговори по съвзелата се Фулвия, при прекрасната офит. Но тя чудесно може да мине и без теб, такава щастлива невеста. Струва ми се, че е страстно влюбена в бъде, щия си съпруг. Нали, вместо отговор Фулвия силно го блъсна в страни и се хвана за дръжката на вратата. Почекай още малко, галъпче извика Фегор, или искаш час по-скоро да се общиш на офит. Хирам е тук и е чака. Какво? Сепна се в Улвия и онемя. Ха-ха-ха! Той е чуден човек и войник, и моряк, и търговец, и ака. Тюр! Така умее да се преобразява, че и родният му брат няма да може да го познае. Но аз го обичам повече от брат и за това очите ми го откриват, под каквато и да е маска. Иберийски войник Корабът му потънал пред. Вилата на Герман. Ха-ха-ха, цялото тяло на Фулвия трепереше от гняв и ужас. Тя се увиваше около Фегор, но железните му ръце я приковаваха на място. С отчаяно усилие Фулвия успя най-сетне да се освободи, но Фегор стоеше вече на вратата. Остави ме под лице. Сигурно вече си предал Хирам. Още не, миличка. Ако отворя вратата, ще видиш, че си стои спо. Койно в залата, но в ума си си подготвил смъртта му, нали? Може би. Във всеки случай съм се разпоредил от картагенда. Дойде отряд войници, и то под командата на къспа, за когото сигурно си. Чувала едно друго. И Хирам ще бъде убит. Не. В началото ще го държат затворен. Но дали ще му дават храна, това зависи изцяло от тях. После, може би малко ще го помъчат, ще. Последните дни на Картаген, 30. раздробят костите на силните му ръце, ще го качат на едно зъбчетоко, лело, докато най-сетне направят с него онова, което направиха с плене. нита от Картаген римляни. А на тях, струва ми се, и мудраха кожата, нали, о, богове? Извика Фулвия бледа и трепереща. Защо се грижиш така за този човек, девойко? Помисли малко и за, мен. Помисли си как ние двамата, о презрени. Знай, че никога, никога няма да ти принадлежа. По-добре смърт, отколкото да гледам о ти лице, получила нови сили от отвращение, Фулвия се освободи от желез, нита обятия на Фегор и отскочи въгъла. В ръката й кратко блесна Остъркин, жал. Тя бързо го притисна до надигащите се под белоснежната туника. Гърди и каза с треперещ глас, ако направиш само една крачка към мен, ти ще си виновен за смъртта ми, Фегор изтръпна. Той прочете в погледа и кратко твърдо решение да напра, ви това, което казва. Около минута двамата стояха мълчаливо, гледайки се един друг, пръв сведе поглед Фегор, скри ножа. Каза той, не, скри ножа. Ще направя всичко, което пожелаеш. Съгласи се са, му да станеш моя жена. Тогава и този разбойник ще бъде свободен. Всъщност нужна си ми само тия другите дали умират, или се наслъж. Дават почти не ме интересува. Дори съм готов да ти се закълна, че ще. Бъде точно така. И после пак ще ме излъжеш. И вместо сега, можеш да се убиеш тогава. Фулвия полека отпусна ножа. Фегур се отстрани и тя влезе в залата. В същия момент настъпи някаква суматоха. Чуха се изплашени викове. Хората започнаха да се блъскат и да бягат към вратите. Изведнъж, Фул, вие чу звънкия глас на Хирам и видя Офит и самия Герман до него. Исп. Лъшен от това неочаквано нападение, Герман викаше към рубите. Убийте го! Хванете го! Жив ще го изгорим, единият от слугите се. Хвърли върху Хирам, но след миг тежко рухна на каменния спукнат. Череп, марш от пътя, Роби. Това е моята жена. Махнете се, ако ви е мил. Животът гърмеше Хирам, като си разчистваше път към изхода с удари. На страшния си меч. Емилио Селгари. 31. Неговите хора го пазеха отзад. Цялата група заедно с Офит беше вече на изхода на Атриума. Кога? То се чу шум от оръжие и отряд добре въоръжени войници преградипа. Тя на Хирам: Предай се! обърна се към последния началникът на душлите. Войници. Виждаш, че силите са неравни и кратко всяка съпротива ще бъде. Безсмислена. Хирам, който внимателно слушаше офицера и се вглеждаше в бронзовото му лице, с бързо движение, захвърли меча си и се спусна към войниците. Войници на великия Анибал, извика той, които аз, Хирам, Во, дех в бой срещу римлените, с които излязох победител при Триземенс, като езеро. И ти, къспа. Какво? Защо не ме убиете? Или стрелите ви са, се притъпили, а мечовете ръждясали. Предводителят на отряда широко отвори очи. Наистина ли това си ти, Хирам? Ти, стари приятелю! Нашият лю, бе им вожд, саратник и другар на Анибал. Да, каспа, това съм аз. Другари, обърна се на очаквано центурионът към войниците си. Другари. Чий меч ще се вдигне срещу Хирам. Кой ще тръгне против по, бедителя на римляните и спасителя на Анибал. Слава и здраве на Хирам. Слава. Дружно отвърнаха войниците. Като върнаха мечовете си в ножниците. Стари другарио каза Каспа, Обръщайки се към Хирам. Пътят ти е свободен и бъди вечно и заслужено щастлив. В името на съвета на 104-мата. Дочу се в този момент ярусният глас на Герман. Ще заповядам всички да бъдете разпънати. Безумци? Месото ви ще бъде хвърлено на кучетата. Стига, стига. Пресече го къспа. Ти можеш да искаш да ни раз. Пънеш, но дали съветът на 104-мата ще се съгласи, не се знае. Ние сме цял отряд от най-добрите войници. А сега моментът е такъв, че всеки войник е скъп за Картаген. ви е обявил война и техният флот, вече плува към нашите брегове. Картаген ще загине, защото вие, подли, търговци, защитавате родината си с наем на войска и чужди ръце. Римния обявил война, понесе се глухо по допреди, малко от веселия зала. Последните дни на Картаген, 32, 8 в морето, понесел на ръце офит, Хирам бързо излезе навън. Хората му бяха, приготвили лодката и тя само чакаше, за да потегли. Когато хирам по, нечи да сложи безчувствената офит на една от пейките, забеляза, че му помага една женска фигура. Ти ли си, Фулвия? Зарадвано попита той. Да, аз съм, господарю, отвърна е труската. Аз навсякъде ще, следвам господарката си и теб. Лодката смъка се запровира между по-беснелите вълни. Бурата се беше усилила и гребците трябваше да при. Лъгат всичките си сили и умение, за да не е обърнат. Ето и светлините на нашата гемия, извика някой от номидийците. И наистина срещу тях се бяха появили фенерите на някакъв кораб, който сигурно беше гемията им. След няколко минути бяха съвсем, близо до нея. Хей, Сидон! Извика Хирам. Тук, господарю! Отзова се старият кормчия. Стана трудно да. Се държим в залива и излязох в открито море. В същия миг една грамадна вълна обърна лодката. Всички изчезна. Хава водата, а нямаше нито един, който да знае да плува. Макар и в водата Хиран продължаваше да държи в обятията Силфит, а Фулвия беше спасена от друг му рък. Благодарение на въжетата, които Сидон, веднага беше хвърлил, след няколко минути всички бяха на палубата. Преживените вълнения не бяха сломили само силите на Фулвия. Тя вед, нега се да свестява офит и след малко прекрасната картагенка отво, риочи. А и миолата, от вятъра и бурета, летеше. Бясната гонит, беа продължи цяла нощ. Всичко наоколо бе хаос, бурета се обърна в ура. Ган и опитите на Хирам да остане в открито море отидоха на празно. Те, че беше много силно, гребците капнаха и корабът отново бевър. Над към бреговете на утике, Лоша ни е работата. Промърмори Сидон, като погледна в Трума. И видя, че се е събрала доста вода. Самият Хирам, въпреки че от малък бе свикнал да се бори с бурите. И морето усети, че преживените събития и ужасът на отминалата нощ бяха вселили в душата му някакво страшно предчувствие. Увеличили се водата? Попита той Сидон. Емилио Алгари. 33. Да. Покнатините са много големи. И ние ще потънем. За сега не още, но... Ще можем ли да се задържим до утре? Корнчета взе лампата и я поднесе към входа на трума. Вижте сам, господарю, рече той, с надолу. Хирам надник, на, ослуша се и пребледня, чуваше се ясно как водата строи навътре. Няма да казваш нищо, обърна се той към Сидон, особено же, ните да не узнаят нищо. Скоро ще съмне и тогава ще определим къде се, намираме и какво да правим. Струва ми се, че тук трябва да има пясъчни причини. Ако стигнем до тях, може би ще се спасим. Но корабчето ни ще отиде завърши, с тежка въздишка Сидон. нощта премина. Настъпи очакваният с такова нетърпения ден, и на бурата бе отихнала, но гемията явно преживяваше последни. Теси минути държеше се едва медвам над водата и всяка по-голяма вълна. Напомиташе всичко от палубата и кратко, внезапно силен удар на клоницелия. Кораб. Заседнали сме на плитко. Извика Сидон. Положението стана още по-лошо. Вълните налитаха, повдигаха го. Нагоре и при отдръпването си със страшна сила го удряха в дъното. След всеки удар корабчето се разрушаваше все повече и повече. Светлини? И да някакъв кораб, каза някой от екипажа. И наистина към тях се приближаваше бързоходен тримачто вое. Нен кораб, остава едно, каза Хирам. Да спуснем лодката. Наблизо има ос, троф, където девойките ще могат да се скрият. Вземи ги и отплавайте. А вие, господарю, аз ще нападна триремата. Ти ще чакаш да започна боя и да отвле. Ка вниманието на врага. Но това е безумие, господарю. На нея има най-малко 105 и петде, войници, знам. Но какво да се прави? Трябва да се спасят те. През това време в пораздигналата се мъгла корабът се беше очертал, съвсем ми не след дълго стените на двата морски са да се долепиха. Вет, нега след това лодката безпусната и тя тихо заплува към мержелещия, се в далечината остров, Хирам нападна пръв. Неговите верни трисет номидийци с ярост се. Нахвърлиха върху четири пъти по силния неприятел. То бяха като малка. Последните дни на картаген 34. Вихрушка, която косеше всичко пред себе си, то томечът на Хирам проб. Лясваше наляво и надясно като светкавица и посичеше. Привет, похитителю на жени. Долетя в този миг на смешлив глас. Значи и ти си тук, шпионино. Отвърна със същия глас Хирам. Предай се, Хирам се усмихна презрително и с бърз удар пробуде един от най-близките нападатели. След няколко минути боят беше към края си, но медиците един след друг падаха под ударите на многобройния неприя. Тели биваха веднага до убивани или хвърлени в морето. Други бяха за, вързани и откарани в трума на три Хирам остана сам. Хванете го жив. Прозвуча рязко същият глас. Зажив печалба, та ще е по-голяма. Възбудени от вида на касапницата, найемниците като вълци сенах, върлиха върху тежко дишащия Хирам. Над главата му увиснаха 10 меча. Удар втори и Хирам падна върху димящата от горещата кръв. Палуба. Емилио Селгари. 35. 9. Неочаквана подкрепа. През това време лодката продължаваше своя бег към островчето, чиито тъмни контури се съзираха на няколко мили. Сидон беше сигур, Рен, че отчейният опит на вожда му ще завърши с неуспех, защото знае, Ше, че във всяка картагенска трирема има най-малко 200 души. Войници, забелязали мрачното настроение на кормчията, Офит и Фулвия вся, чески се стареха да узнаят не допускали той и най-слабата възможност. Хирам и неговият малък отряд да се спасят. Всичко ще се изясни, когато съмне и мъглата се вдигне мрачно. Отговаряше той, а сега трябва само да стигнем до острова. Нима и нас ни заплашва някаква опасност. В недоумение попи, Талфит. Да, за жалост. Аз не вярвам Герман да се е задоволил да прати са, му преследвачи след кораба. Сигурен съм, че тук някъде наблизо Карал, лети други кораби. Не успя още да довърши изречението си и в предутринната мъгла се появи огромна сянка. Не се плашете. Брегът е близко, викна Сидон към гребците. Хайде дружно за веслата, но вече беше късно. Появилият се така неочаквано кораб, порещ. Вълните са страшна скорост. Премина пред самия нос на малката лодка. И в миг обитателите и кратко се намериха в хладната морска вода. Припадане. Тофувия нададе силен писък. Веднага след това от кораба отвърна ня. Какъв тревожен глас, теор, чули. Този глас сякаш е на офит. Ей, хора! Раздаде се от команда. Живо във водата. Ис, към офит жива или мъртва. Сидон, който през това време яростно се бореше с вълните, усети. Внезапно в ръцете си някакво включенено и потъващо тяло. Това беше Фулвия. Като я хвана с едната ръка за натежалата от водата коса, със свободната той бодро почна да разсича вълните към чернеещия съв. Сем наблизо остров. Всички от лодката с изключение на Офит се бяха спасили. Офит или бе потънала, или бе заловена от хвърлилите се във водата войници, на Герман. А сега какво ще правим? Попитаха номидийците. Последните дни на Картаген. 36. Вървете след мен. Познавам тези места кратко отвърна Сидон. След четвърт час бърз ход групата стигна до една доста голяма по -ло разрушена кула, остатък от укрепленията, които картагенците бяха издигнали по цялото крайбрежие по време на пуническите войни. Пос, ле, след сключения с римляните мир, те бяха лекомислено напуснати или оставени с по един-двама надзиратели. От върха на колата кормчията внимателно разгледа далечната тъм, на равнина на морето. Нищо. Каза той. Дори не ни гонят. Сигурно си мислят, че сме потънали до един. Ахирам. Стревожен глас попита Фулвия. Ще чакаме до утре мрачно отвърна кормчията, утрото все ще. ни каже нещо ново. Но настъпилото утро не им донесе нищо ново. Морето беше пусто. И нямаше следа нито от кораба на Хирам, нито от този на Герман. Си, Дон дълго се разхожда, замислен по широката площадка на старата крепост. най не сякаш му дойде някаква успокоителна мисъл. Защо? Тубръчките по челото му се поизгладиха и погледът му не беше тъй. Мрачен. След това извика двама от най-ловките си номидийци и им каза: Познавате този остров, нали? Да, в един глас отговориха те. На северния бряг има малко пристанище, в което свободно могат, да се поместят няколко корабчета. Не е чудно корабите на Герман да са, спрели там след нощните неприятности. Следователно няма да ви е. Трудно да узнаете нещо за участта на Хирам и Офит. Оставете оръжието, си, преоблечете се като прости рибари и узнайте всичко, каквото може. И не забравяйте, че от бързината и сръчността ви зависи може би, спасението на всички ни. Има ли в теб поне малко надежда да намериш Хирам жив и да го спасиш? С безпокойство попита Фулвия, след като двамата пратеници, слязоха от кулата и се скриха в близката гора. Ако не е убит, оклончиво отвърна Сидон, където и да се го скрили, ще го намеря и спася. За това можеш напълно да се довериш на стария Сидон. Да, ти ще го спасиш, тъжно отговори е труската, но само за да. Го дадеш на офит. Ако, разбира се, ча през това време не бъде дадена. Насила на другия си мъж. След това което стана ноще Герман, едва ли. Ще чака повече. Сидон забеляза как при тия думи лицето на девойката леко се про. Ясни и някаква странна усмивка за игра по устните и кратко. Емилиус Алгари. 37. Кълна се Фемелкърт, извика старият му рък, това изглежда би, ти доставило голямо удоволствие, защо мислиш така? Попита Фулвия леко зачервена, ох! Аз съм вече стар и опитен в любовта. Сигурен съм, че любиш, Хирам и сама се страхуваш да го признаеш, девойката не отвърна нищо. Сидун се обърна към морето и сръсе, Ян Поглед гледаше изкрещите на слънцето вълни. Внезапно той нададе слаб вик и посочи с ръка към морето, там, не, много далеч се виждаше голям търговски кораб, идещ сякаш право към тях. Какъв е този кораб? Със страх попита Фулвия. Дали не нино? Си нови беди? Кормчията дълго се взира в приближаващата трирема и намръще, ното му лице добиваше все по-радостен израз. Познавам този кораб, знам го. Весело нареждаше той, потривай, ки ръце. Това е корабът на Гако, моя най-добър приятел, на когото. Веднъж, по време на бой с гръцки пирати, спасих живота. Почекай тука, Фулвия! Ще ида добрега и ще се опитам с Викова да привлека тяхното. Внимание! Като слезе като вихър по стълбите и премина за минута пясъчната, дюна, отделяща старата крепост от морския бряг, кормчията тури ръце. На устата си като тръба и извика с пълно гърло, «Ей, вие от кораба, Ех ей!», ей. Отвърнаха от триремата. Кой вика, има ли на борда ви един гако? Да. Това е господарът ни, «Ей, гако!» Тука. На земята. Аз съм Сидон. Сидон от тир. Ведна, га след това от триремата се отдели ладия с няколко гребци. След малко тя стигна брега и един човек със среден ръст, загърнат, в широк плащ, се хвърли в обетията на кормчията. Сидон. Ти? Какъв вятър те е довел тук? Мислех, че продължа, ваше да в Картаген. Но защо си сам? Къде е хирам? ови? Звъздишка отговори Сидон. Не само, че не знам къде е, но не съм сигурен и дали е жив. Но какво се е случило? Кажи ми всичко, ти сигурно не си узнал още, че господарят ми преди известно. Време се провини пред Герман, един от най могъщите членове на СВ, та на 104-мата, и трябваше да бяга. Това именно направихме та, за и нощ, но на ни настигна една от картагенските три ремии, в момента, когато аз по заповед на господаря плувах към този остров, последните дни на Картаген, 38. Неговият кораб е бил превзет. Или господарят ми е убит, или което, считам за най-възможно е взет в плен. Как? Извика един висок побелел войн, който бе излязъл нена, дейно с гъко. Хирам е пак в ръцете на картагенците. Сидун се обърна и изгледа говорещия с въпросителен поглед. Ах! Извика той радостно. Ти си началникът на наемните леги. Онери, които сториха такава голяма услуга във вилата на Герман. Тогава, ти му даде възможност благополучно да избяга от залата. Но кажи ми, благородни вожде, как и защо се намираш на кораба на моя другар, Гако? Добре знаех, че след моята намеса в полза на хирам Герман няма да ме пощади. И понеже съм свободен наемник, не нито с оте, чество, нито с лични причини, реших, че по-добре ще бъде да се простя. С Герман и Картагенската република и да предложа меча си на този, кой? То се нуждае повече от него. Слушай, доблесни човече с вълнение, извика Сидон, ти няма. Да оставиш Хирам, който може би е още жив, в ръцете на тъжната участ, без да се опиташ втори път да го спасиш. Аз и моите дванадесет човека сме на твоите услуги просто от. Върна вождат. О, великия Мелкърт! Извика Сидон, като вдигна ръце към небето. Обедих се, че никога не забравяш хората, доверили ли своя живот на сво, бодните вълни, от които си се родил ти, о, божествени, а разполагаш ли и ти с хора? Попита войнат, който си беше, предложил услугите. Десет човека. Отвърна Сидон, но с групата, която ми даваш, ще сме достатъчно силни, за да се опитаме да освободим нашия господ, дар. Сега да изчакаме нашите разузнавачи, за да видим какви известия ще ни донесат. После се обърна към владелеца на кораба. Ей, Гако, надалеч ли си тръгнал да пътуваш? За Иберия. Там ще продавам оръжие и вази, с които е пълен кора. Бът ми, можеш ли да ми отстъпиш една от лодките си? На теб тя няма да. Ти е потребна, а на нас ще бъде по необходима ако стане нужда да се. Върнем в картаген. Вземи каквото искаш, отвърна гъко. Аз ти дължа живота си всичко, което имам, е твое. Ако стане нужда, и животът ми е на твое. Разположение Емилиус Елгари 39 Не, не, приятелю, възрази Сидон, такава голяма жертва няма да приема. Ще ми бъде напълно достатъчна една малка лодка. Върни се. На кораба си и не изпрати лодката с обещаните от този човек хора. Другарите се разделиха и след малко на крайбрежния пясък стоеше. Отряд строени и здрави номидийци, готови да попълнят малката дру. Жина на стария кормчия. Вест Хирам дойде едва след половин ден. Единият от пратените. Номидийци се върна запахтян и облен в пот. Нашият господар е жив. Прохриптя той, едва поемайки дъх. Викна радост посрещна това съобщение. Жив продължи Номидиетъцът, но както разбрах ранен. Е весело отвърна Сидон. Това не е голяма беда. Господарът не. Е такъв човек, че да умре от каквато и да е рана. А узнали къде се нами? Расега. Да. Заключен е в крепостния затвор. Рибарите, които са го видели, отблизо ми го описаха така подробно, че е невъзможно да се излъжа. Какво е станало с другите от кораба не можах да разбера довърши, но ми изтривайки под ночело, Значи нашият господар е заключен в крепостта, замислено каза, кормчията. Това прави нещата съвсем объркани. Не се безпокой, братко каза дошлият сгъковоин, тала, като сложи ръка на рамото му. За щастие преди два часа бях на служба в тази крепост и не само че познавам отлично целия затвор, но имам пред, става и за тайните входове в него. Следователно спасяването на Хирам ще бъде твърде лесно. В този момент от гората се показа и вторият разузнавач, потънал ви, той в прах и пот, господарят е жив. Извика той още отдалеч, знаем отговори Сидон. А сега, другари, живо на работа. Пре, допреждавам ви, че не всичко ще върви така гладко, както досега. Времето измина мина в приготовления. През нощта всичко беше. Готово и отрядът на Сидон потегли, криволичайки през острова Кампо. По. разрушената кула. Последните дни на Картаген. 40. Екс. Нощната експедиция. Стой! Пред нас има огън. Този глух възглас бе изречен от Сидон в момента, когато пълната с въоръжени хора лодка бе стигнала до входа на малкото заливче, на чи. Тобряк се намираше търсеният затвор. Гребците изсушиха веслата и лодката веднага забави ход. Не може да бъде да ни чакат. Продължаваше да си говори си, Дон. Този огън сигурно е от някой кораб, и то, както ми се струва, дос, та голям. Този същият, който доведе хирам тук, разреши спора новият са. И взникна Нищо. Напред. Ако отруто настъпи преди да сме изпълнили за. Мисления план, няма защо да се боим от този кораб. Заливчето е доста, тъчно широко и спокойно можем да минем покрай него, без да бъдем забелязани. Веслата се спуснаха и лодката отново запори сенливите вълнина. Залива. Няколко уморителни дълги минути и тя леко се удари в мекия. Крайбрежен пясък. В този момент рязък глас разсече нощната тишина. Какво беше това? Разтревожено попита Сидон Стария войн. Сигурно някаква морска птица отвърна войнат. Виж чайките, които хръкнаха, когато се приближихме. Ако тук някъде имаше човек, те нямаше да стоят така спокойно. Целият отряд, с който за общо очудване беше тръгнала и Фулвия, предпазливо слезе на брега, премина близката дюна и се приближи до. Група палми, разхвърлени безредно в подножието на доста висок хълми. Скриващи в сенките си крепостната постройка. Знаеш ли къде е затворът? Попита Сидон, като догони вървящия. Напред Хирамов другар, но този хълм посочи запитаният пред себе си. Този пункт беше порано така добре укрепен, че се смяташе за един от най-непрев, замаемите в цялата картагенска република. Когато аз бях комендант, тук гарнизонът се състоеше от 200 човека. Сега сигурно е значител, но подсилен предвид обявената ни утре война. Хъм, загрижено промълви Сидон, това прави нашата работа. Емилиусе Алгари. 41 още по-лоша. Как ще оправим цялата тая каша? Казах ти вече, че няма нищо трудно каза вървящият до негово. Ин. Слушай, от тук почва един таен вход, който води право в на. Коменданта, и ние още с първата крачка ще завладем главата на кре, поста. Без него гарнизонът ще бъде напълно дезорганизиран и следова, телно безопасен. Особено много разчитам на това. В най-гъстата част на гората, заобикалеща старото здание, отрядът. Намери висока купчина камъни, изкусно маскираща входа на тъмна и ни. ниска пещера. Точно тук трябваше да дойдем, каза водачът. Сега най-важно, той вниманието, една погрешна стъпка, най-малкият шум и цялата ни, работа пропада. Вървете след мен и се старайте да пазите пълна тишина. И всички потънаха взещия, черен и неравен проход, който пого. Лемина и вид напомнише средна, естествено напукана скала. След дълго и уморително скитане по безкрайните извивки на подземието водача, спря най-сетне пред ниска бронзова врата, Издялана в груба странична. Дупка. Той направи знак на другарите си да спрът, придърпа си дондо. Себе си заслуша се дали зад вратата няма някакъв шум и бързо натисна. Едно едва забележимо копче. Вратата леко се отвори и двамата потънаха. Вътре. Старият ветеран не се лъжеше. Стаята, в която се озоваха, беше. Действително на коменданта на крепостта. Оставаше само да се намери. Начин как да го заловят и половината работа можеше да се смята за. Свършена. се Прошепна изведнъж Сидом. Чувам, че някой слиза по стълбите. Ако е комендантът, внимавай, всяка грешка би струвала лъжи. Вота на всички ни. В този момент вратата на стаята се отвори и направя да застана мъж. Среден на ръст, около 50-те, облечен в тежка ризница. В си. Ръка държеше бронзов светилник, който разпръскваше наоколо бледа и трепкаща светлина. Още не беше се затворила вратата зад гърба му око. Сидон скочи с нос на бързина и го повали на пода с удар. В това време другарят му словко движение, хвана падащия светил. Ник и го поднесе към лицето на лишение от възможност да се защитава. Комендант, не го стискай толкова за гърлото, Сидон каза войнат шепнеш. Ком страхът и без това е сковал гърлото му. А сега трябва да отговаря на въпроси, кои сте вие? Римляни. Прохриптя дошлият на себе си. Последните дни на Картаген, 42, Комендант, О. За това можеш да бъдеш спокоен отвърна Сидон, но които, и да сме, съвсем нямаме намерение да посягаме на твоята крепост и на живота ти. Искаме само да знаем къде се намира раненият войн, Заловен. Вчера и доведен тук. Комендантът погледна с получен ден, полулукав поглед питащият, като че ли имаше намерение да да започне някакъв съвсем друг разго. Вор, но едно съвсем леко стискане на пръстите на Сидон около врата му, го накара веднага да се върне на въпроса. Твърде е трудно да се каже, започна той. Входовете на това здание са много объркани. И без план не мога да ви кажа къде е затворен пленникът. Сидон се замисли за миг и след той каза с глас, който не търпеше. Никакво възражение. Ще ни заведеш още сега при пленника. И помни, че ножът ми е в гърба ти. Най-малкото съмнително движение и ще бъдеш убит. Комендантът разбра, че Сидон не се шегува и след като се огледа, безпомощно наоколо, бавно тръгна към вратата. Предупреждавам ви, каза той, че в стаята, в която е пленникът, има специално поставена стража. Не обвинявайте мен, ако тя вдигне. Тревога! С това няма да можеш да ни излъжеш, драги отговори си дом. Ти си тук началник и твоята заповед трябва да бъде закон и за тях. Зна, че ще отговаряш и за поведението на пазачите. Хайде, след като преминаха през едни криви и забутани коридорчета ви. Навлязоха в открита каменна галерия, комендантът се спря пред масивна, бронзова врата затворена с два железни катинара. Ето тук е пленникът каза той, като отключваше стреперещара, как катинарите. С отварянето на вратата другарят на Сидон се хвърли върху заста, налия до вратата пазач и бързо и ловко му върза устата. В това време, Сидон забравил за миг коменданта. Тръгна към ниското Миндерчев. ъгъла, осветено от бледилъчи на малка маслена лампичка. Най-Миндер, чето лежеше човек, това беше Хирам. Хирам се събуди. Какво има? Кой сте? Попита той още сенен. Защо сте дошли? Това са другари, тихо отвърна Сидон. Нима ти не чакаше свое. То спасение. Хирам с един скок се изправи и очудено започна да търка очи. Алгари. 43. Сидон, ти? Ти? Извика той най-сетне. И ти, Тала, мой стари, сърътнико? Как сте попаднали тук? А къде е Офит? Фулвия, Фулвия е тук, заедно с нас, господарю смутено отвърна Сидон. А Какво е станало с нея? Всичко, което мога да ви кажа за нея, е, че е жива. Но за това пос, ле? Сега трябва да бързаме да се махнем от тук. Тол се обърна към вратата и нададе силен вик. Те се избягали. Подлеци. Наистина, нямаше ги нито комендантът, нито стражата. Възползва, вайки се от това, че вниманието е насочено изцяло към пленника Ко. Мендантът незабелязано беше развързал другаря си по участ и тихо се. Бяха измъкнали. С лошо предчувствие Сидон се спусна към вратата и бързо отскочи. Назад тя беше здраво заключена отвън, освободителите на Хирам от собствено нехайство бяха станали затворници, значи заключиха тази врата промърмори тъла замислено. Но, продължи той гласно, обръщайки се към Сидон, вземи хирамна. ръце и върви след мен. И той хлъкна в някаква като по чудо появила, се дупка. след това преминаха през широк пуст коридор, като пазеха гробна. Тишина, те тръгнаха към стаята на коменданта, откъдето единствено му, жеше да се излезе на свобода. По пътя им не се изпречи никой, но когато тела който вървеше, пръв се опита да отвори вратата на стаята, през която бяха влезли, тя не. Помръдна, беше здраво заключена и въпреки всички усилия на здравите, но медийци си оставаше залостена. Значи все пак сме пленници. Процеди през забисидон. В това време тъла замислено гледаше пред себе си. Изведнъж той, каза с решителен глас, след мен. Ако не можем да се спасим, то поне можем да умрем, както искаме. И тръгна с бързи крачки към една тясна винтообразна, каменна стълба, водеща някъде нагоре. Тази стълба води към една от кулите на крепостта, отвърна той, на въпроса на Сидон, най-високата от целия форт. Там ще можем да се. Задържим по-дълго време. В този миг се разнесе силен шум от стъпки, викове и тръкане на Оръжие, бързо след мен! извикателла. Не губете време, ако не искате. Последните дни на Картаген 44. Да ви избият тук. На втория етаж има склад с оръжие, вземете си какво. То ни трябва и на кулата. Малката бронзова вратичка, зад която бяха стълбите, за миг беше. Избита и отрядът бързешком се заискачва нагоре. След малко всички влязоха в зала, цялата окичена с оръжие, от най-простия нощ до тети, вата на крепостния катапулт. Всеки да си вземе оръжие, Казатала. И живо на площадката. Сега всяка минута е скъпа. Емилио Селгари 45-11-ти на крепостната кула. Кулата, в която се бяха скрили така невнимателно оставилите седа. Дихванът бегалци, заемаше централно място в крепостта и благодаре. Ние на огромната си височина се извисяваше над останалите четири ли разположени по ъглите на форта. На широката петоъгълна площадка, на дулата стоеше голям здрав катапулт. В ръцете на изкусен стрелец то, въмугащо е метателно урадие можеше да свърши почти същата работа. Като тупа, благодарение на него отрядът, скрит зад масивните каменни, стени спокойно можеше да издържи натиска на петорно посилен, противник, каменните ядра, систематично хвърлени върху неприятеля, върше, ха работата си така добре, че около тях се образуваха купчини безфор, емено месо. Като урадието, Тала весело извика, охо. С това ще създадем много неприятности на милия кумен. Дант, който е бил толкова любезен, че е оставил най-добрия си катапулт, именно на тази кула. Но знае ли някой да стреля с него? Да. Струва ми се, че знам сериозно отвърна Сидон, и още сега, ще им докажа, че не съм само морски търговец. Прекрасно! Отговоритела. Но по-напред Хирам трябва да се занесе на закрито място, защото тук скоро ще завали каменен дъжд. Сидон заповяда на двама номидийци да занесат Хирам в една от стаите на горния етаж и единият от тях веднага да се върне. Едва се скриха двамата, един грамаден квадратен камък, хвърлен от катапулта. На някой от съседните кули, със страшна сила, се удари в един от зъбци. Те на кулата, та го разруши до основа. Ей, тала започна Сидон, но в същия миг го прекъсна силен глас. Предай се, викаше снъжен войник от една от кулите. невъзможно е да се защитавате. Предайте се или сте загинали. Този много бързо погребва хората иронично каза Сидон. А се, га трябва и ние да им отговорим. С тези думи той взе най-близкото от служените до катапулта ядра, нагласи го в гърлото на урадието и внимателно се премери. Ето ти нашия отговор. Едрото със свистене, проряза въздуха. Очертавайки красива парабола, и вместо забеца на кулата, от която се говореше, се показа голямо зещо отвърстие, вдигнаха се облаци прахо. Леки се чуха яростни човешки гласове. Последните дни на картаген 46 рой стрели, повечето от които горящи, се посипаха върху терасата. Но последната беше изградена само от камък и това оръжие бе за нея. Съвършено безвредно. Насочил още от първия удар вярно урадието, Сидон продължаваше да обстрелва кулата, заета от неприятеля, и разрушаваше един след друг, пазещите площадката зъбци. След половин половинчасова размяна на каменни блокове войниците на Ко, Менданта се принудиха да напуснат разбитата си крепост. В това време Тала, който бе изчезнал за няколко минути, се обърна към нищо незабелязващия кормчия и каза с загрижен глас. Разбиват долу вратата и не вярвам, че ще издържи дълго. Във всеки случай, номидийците са готови и чакат. Те ще са достатъчни, за, защото стълбата е тясна и по нея не могат да се качват повече от двама души. Обеден, че на терасата всичко е наред, Тала отново слезе долу. Отиде в залата, която служеше за оръжеен арсенал. Там се спря право. Пред стената, на която бяха окачени тетивите за катапултите и други, оръжия. След като пробва няколко пъти здравината им и ги преброи, той каза полугласно «Да». Ако успеем да се задържим до вечера. невредими, тези неща могат да ни свършат добра работа. А сега едва се зазорява, внезапно под краката му се разнесе тежък грохот, заглушаващ дори, рева на морето. Веднага след това влезе запахтян войник, Господарю. Извика той. Вратата е разбита. Ей, и какво? Спокойно попитатала. Мисля, че моите номиди. ци са там, нали? При тези думи той откачи от стената едно тежко дол. Го копие и след няколко минути се намери до стълбата, върху която се водеше ужесточен бой. Посмелу другари, извика той към войниците си. Щастието ни, закриля. Една от колите вече е разбита на парчета от нашия катапулт. Нейната участ скоро ще последват и другите. Дръжте се здраво! Помне, тече от вашата храброст и мъжество зависи спасението на всинца ни. Но послушните и верни номидийци не се нуждаеха от поощрение. Наредени по двама на всяко стъпало, с широки щитове и дълги мечове, те сипеха удари смълния нос на бързина на врат. Оставайки незасегнати под щитовете си, разярени от опоритата са на малкия отряд, крепостните за, щитници, повече от 150 души, събрани в коридора, на някол, купъти обграждаха непристъпната стълба и всякога се оттегляха с Емилиусе Алгари, 47, големи жертви. Усилията им се разбиваха в железните гарди лови, теномидийци като вълни в скала. След още няколко безполезни атаки измежду обсаждащите излезе, млад воин с цел да преговаря. «Предайте се!» Извика той. Комендантът обещава на всички ви, живота, ако сложите оръжието и се предадете, значи се смятате за победители. Иронично попитатела. Ако не се подчините веднага продължи парламент Юрат, давай, ки си вид, че не е чул забележката на тъла, тогава по заповед на нашия. Господар коменданта на тази крепост, стълбата, върху която се намира, те сега ще бъде разрушена стъран и всяка възможност да се спасите ще бъде погребана. Е, това още не се знае. Обади се някой отгоре. И така, вие не сте съгласни. Попитая досънно войникът. Поне за сега не сме разположени да направим това, казатъла. Насмешливо, можете да го предадете на вашия комендант. В този момент в коридора се показа блестящата медна глава на та, рана, блъскан от няколко десетки космати ръце и няколко минути по. Късно тежа удар разруши част от стълбата и вдигна цял стълб от прах и каменни парчета. Горе. Заповядатела. Нека разрушат стълбата. Тогава сами ще направят терасата непристъпна. Все още под защитата на щитовете си, но мидийците бавно се заис. Качваха нагоре. Ударите от терана се сипеха един след друг, докато масивната стълб. Беан издържа и рухна с грохот, отрязвайки изцяло пътя на Сидон и дро, гарите му. През това време Тала заедно с войниците си беше на терасата, ка. Дето Сидон продължаваше да се занимава с катапулта, насочен вече към третата аглува кула. Какъв е този шум долу? Попита той Тала, щом го видя. Той му. Разправи всичко и при всяка дума лицето на Сидон се мръщеше все по-вече и повече. Те са разбили стълбата. Извика той. Значи сме затворени, окончателно, съвсем не помислих за това преди още на тях, да им дойде мисълта да разбият стълбата. В залата на втория етаж има много въжета, които отлично могат да ни заместят стълбата. Трябва са, му да се задържим до вечерта. Последните дни на Картаген, 48, но как ще излезем? Неуверено попита Сидон. Крепостта си, горно се охранява. Познавам цялата околност много добре и съм сигурен, че всичко ще завърши добре. Само да дойде нощта, внезапно вниманието им бе привлечено от необичайно движение и шумна борда на закотвената трирема. Охо! Промалвитела, загледан внимателно в кораба. Те май, искат да свалят на брега целия си екипаж. Ако е така, много добре. Какво му е доброто? Очудено попита Сидон. Аз не бих казал същото. Сигурно се събират да ни премахнат побързо, хъм неуверено възразитела. Не знам. А що се касае до трире, мата, тя би могла да ни бъде много по-полезна. Ако не намерим друг из... Ход ще трябва да се опитаме да я превземем и така да напуснем този не. Гостоприемен бряг. Остатъкът от деня мина сравнително спокойно. Макар и подкрепен. От екипажа на три ремата, гарнизонът на крепостта не предприе нищо. Решително срещу обсъдените, разчитайки явно да ги умори чрез глад. Едва когато слънцето се скри зад играещата морска повърхност. Сидон качи заедно с другарите си всичките въжета горе на терасата и с трескава бързина започна да ги връзва едно за друго. Нощта бе метнала вече черното си покривало върху хоризонта, ко, гато работата бе почти на привършване. Навсякъде цареше мъртва ти, шина. Сякаш и с наклона на черта целия остров нямаше живо същество. Дори природата изглеждаше като заспала. Аз и моите войници ще се спуснем първи, каза Тала, давайки знак да започнат спускането. Трябва да се уверя, че на пътеката на Ко. Ето ще излезе ми, която трябва да ни отведе до крепусната стена. Няма. Стражи. Ти, Сидон, заедно с Фулвия и Хирам, ще се спуснеш след нас. Не забрави да вземеш със себе си няколко въжета. Сигурно ще ни бъда. Дат нужни. Хайде сега на работа. Импровизираната стълба беше закрепена за тежкия катапулт и обе, съдените започнаха да се спускат. Все още слабият хирам бе подкрепен. От два маномидийци, като стигнаха до малкото бастионче, опиращо в крепостната стена, бегалците въздъхнаха облегчено. Пътят е свободен. Казатала, като привързваше донесеното от, Сидон въже за един от зъбците на бастиона. След няколко минути. Страшната крепост беше далеч, затворниците бяха избавени. Емилиусе Алгари, 49, 12 за връщане в Картаген, беше превалила полунощ, когато спасилите се след дълголота на Ис. Гората за крепостта, видяха брега. Еказатала, половината от работата ни е свършена. Сега оста, ва само да вземем три рамата. Това няма да е много мъчно, тъй като по... Голямата част от екипажа и кратко вече е в крепостта, а военните кораби и без. Друго нямат много хора. Но за това ни трябва лодка. Да, вярно забеляза Сидон, изглежда, че лодката, с която беше изпратено подкреплението срещу нас, е закарана обратно на трирамата. Тогава ще направим така казатала след кратко замисляне. Аз и моите войници плуваме доста добре, пък и разстоянието до кораба не. Е толкова голямо. Хирам, Фулвия и няколко номидийци ще останат тук, а ние трябва по някакъв начин да превземем трирамата. След това ще пратим лодка. Този план бе прият единодушно и след няколко минути плувците. Тихо и равномерно цепеха ленивите вълни към силуета на чернещия. Наблизо кораб. Изкусен и силен пловец, Сидон още от началото изпревари друга. Ритеси и беше до кораба. Докато те бяха едва на средата, плувайки безшумно около три ремата, той скоро намери един от ви. Сещите синджири и предпазливо започна да се катери към палубата. Бих принесъл най-скъпата жертва, която е мелкърт е получавал. Ако знаех дали горе са поставени стражи, мислеше си старият корм. Чия? Едва прехвърли крака през оградата на ковъртата, когато една же. Лязна ръка го стисна за гърлото и над самото му ухо прозвуча силен. Глас, всички горе, измяна. Нападението бе така неочаквано и бързо, че Сидон нямаше време да извади дори меча си. За щастие в този момент се показа показатала, който с един скок се намери на палубата. Като видя новия неприятел и зад него, още една глава, морякът пусна по съвзелия се Сидон и със силни викове. Се завтечена вътре към кораба. Помощ! Предадени сме. Веднага след това се явиха десетина, сънени и полуоблечени роби. Едни от тях бяха взели само мечовете си, други само щитовете. В началото те се опитаха да хванат неканените гости, но когато върху ковертата наскачаха здрави и добре въоръжени. Но хвърлиха мечовете си и безропотно се оставиха да ги. Последните дни на Картаген, петдесет, вържат. После Захирам бе пратена лодка и наслед дълго той, Фулвия и ос. Таналите войници бяха при другарите си. Благодаря на всички ви, приятели каза, с разтреперан глас Хи, рам, щом стъпи на кораба. Никога няма да забравя помощта ви. Какво да правим с рубите, господарю? Попита Сидон, гледайки. Щастливо спасение си, господар. Дайте им една лодка, Сидон, и ги пуснете на свобода. Заповедта му бе изпълнена с радост, а сега, мои храбреци, извика тъла към войниците си, всички за веслата. Ти, Сидон, си поеми старата длъжност и ни закарай в картаген. После ще решим какво да правим. След като се убеди, че наоколо няма никакъв кораб, тала слезев каютата на хирам и внимателно започна да разглежда раната му. Как мислиш, Тала, още дълго ли няма да мога да държа меч? Попита го хирам след новата превръзка. Вярвам, че след две недели ще бъдеш здрав, отвърнатала. Бла, го дари на съдбата, че те е дарила с такова здраво тяло, иначе не би му. Гъл да издържиш с тази рана. Той помълча малко и добави, да, вели, кията ни бал е умел да си подбира хората. Ненапразно погледът му се е, спрял на теб. Ах, ако той беше жив! Впрочем неговото отечество заслу. жава наказанието, което други му готвят. Казват, че Рим обявил нова. Война на Картеген и, струва ми се, не след дълго ще видим бойните ко. Ръби на тези горди римляни. В това време корабът все повече и повече се отдалечаваше от уст. Рува, държейки курс към Картаген. Хирам, на когото бяха разправили. Всичко около изчезването на офит. Бе решил, че единственото място, на което може да бъде тя, ако е била спасена, е Картаген. Затова той е моле, Шегрепците в името на Емел кърт да карат побързо. Най-после, когато слънцето вече залязваше, през мъглата започнаха да се съзират високите стени на града. След два часа ще сме там казатъла, приближавайки към Хирам. Да отговори последният, ще трябва да се спрем в търговския порт. А понеже на сутринта нашата трирема ще вдигне тревога, то още са. Пристигането си трябва да се постараем да я пратим на дъното. А къде ще се скрием, като слезем на брега? Попита Хирам се замисли. Всички можете да дойдете в дума на моята майка, каза дошлата. В този момент Фулвия. За нея ще бъде голяма радост, да спаси. Емилиус се 51. Спасителя на единствената си дъщеря. Хирам, който в този момент си спомни страшното признание на шпилнина на съвета на 104-мата по време на двубоя при карта. Генския бряг се намръщи. Но може би майка ти не е вече там. Как не е вече там? Очудено попита Фулвия. Какво би я накара? Луда си напусне къщата. Когато бях при нея за последен път, тя беше съвсем здрава. Без да отговори, Хирам печално наведе глава. Беше доста късно през нощта, когато гимията влезе в пристанището. Хирам заповяда да спуснат голямата лодка и към полунощ всички. Та и кратко пътници бяха на брега. Фулвия водеше малкия отряд и след безброй малки и криви улички. Тя се спря пред каменна къщица. Вратата и кратко беше отворена и тя изглеж, дъше като необитаема. Обхваната от мрачни предчувствия, Фулвиес безпокойство каза. Нима майка ми наистина не е тук? Хирам изгледа етруската с тъжен поглед и не отвърна нищо. Всички влязоха вътре. Каменна стълба водеше към втория етаж, състоящ се само от една бедно обзаведена стая. Сидон запали двете кан, Дила закачени над кревата, и понеже до сега още не бяха видели супс, твеника на къщата се качи на третия етаж, за да види дали не е там. След малко се върна с лице, Изразяващо пълно недоумение. Странно. Каза той. И горе няма никой. Тази къща изглежда ап, абсолютно необитаема. Но къде е майка ми? Попита Фулвия, вече силно разтревожена. Какво е станало с нея? В това време Хирам се обърна към номидийците и каза: Излезте всички и се настанете кой където иска. Фулвия ти, остани, последните дни на картаген. 52. Тринадесети в дома на Фулвия. Спърен в Хирам питъщ и неспокоен поглед фулвия не дочака до. Ри излизането на всички и попита: Ти имаш да ми казваш нещо? Какво е то? Кажи го по-скоро. Няма защо да я търсиш. Фулвия тихо отвърна Хирам. Тя е ум. Ряла от ръката на Фегор. Фулвия погледна Хирам така, сякаш не го бе разбрала. След това. Силно притисна ръце до гърдите си и завика с чущ за нея глас, о! Фегор убил майка ми. За това той ще ми плати със собствене, ния си живот. Лицето и кратко бе добило зловещо изражение. После добави, тихо, утре ще бъда при него. Какво мислиш да правиш? Изплашено попита Хирам. Но Фулвия, потрепервайки от приглушени ридания, не отговори, нищо. Тя отвори несъзнателно вратата, бавно се изкачи по стълбата за третия етаж и влезе в запустялата от дълго време стая. На другия ден още призори от къщата, с която вече се запознахме. Излезе жена, заболена с тъмен тежък вуал. Тя премина с твърда крачка, няколко улици и се спря пред вратата на висок мрачен дом, построен, във вид на кула. Постоя няколко минути нерешително пред него и след. Това бързо дръпна висещия в страни бронзов кръг. Прозвуча рязък мета. Лен звук и минута по-късно зад отворената врата се показа очуденото. Лице на Фегор. «Фулвия ти!» Извика той, отстъпвайки почти с ужас назад. «Да, аз отвърна е труската, мъчейки се да изглежда спокойна. Но аз не мога да повярвам на очите си, продължи шпионинът, като хвана Фулвия за ръка и я въведе вътре». Дори си мисля, че с мен, сега говори на онази Фулвия, която вечно ме отбягваше, а нейният приз. Рак, онзи хубав блян, който пламенната ми любов извиква понякога, пред очите. Значи ти все още ме обичаш. Насмешливо попита Фулвия. Повече от всякога, повече от живота, повече от всичките са крови. Ща на света. Добре тогава все още усмихната, каза Фулвия. Дошла съм при. Теп за това, да узная колко силна е любовта ти. Емилиус Алгари. 53, искай каквото идея и то ще бъде твое с жар отвърна Фегор. Искам да ми разкажеш за една малка тайна. Каква тайна? Къде е Офит? Тука, в Картаген. Но защо питаш? При баща си? Продължи Фулвия вместо отговор. Това не знам. Известно ми е само, че годеникът и кратко Оур е пази. Най-строго и ден, и нощ. Освен това знам, че Хирам бил наскоро убитва. битва, морски бой, за последното са те излагали спокойно възрази Фувия. Хи, Рам е жив и е също тук, в Картаген, а... Изкреща фигур са стиснати юмруци. Този човек като че е, похитил безсмъртието на боговете. Но вече ще трябва да си уредим, окончателно старите сметки. Няма да направиш това, твърдо го прекъсна младата етруска. Защо? Какво може да ми попречи? Злобно попита шпионинът. И не само, че няма да го направиш, продължи Фулвия, без да обе. Ръща внимание на забележките на събеседника си, но и ще помогнеш. Нахирам да намери и освободи офит. Какво? Какво каза? Изкръща Фегор. Добре, чу, няма защо да повтарям. А и мисля, че с това може би ще заслужиш любовта ми. Фегур прехапа устни. Но аз не мога да предам Герман, който ми плаща след кратка. Пауза неуверено, каза той. Хирам ще ти заплати двойно, живо възрази девойката и освен това ще имаш на разположение няколко десетки храбри помощници, чрез които да можеш да отстраниш всички пречки, които биха се изпречили. А когато Офит бъде вече при Хирам, тогава гласът ти кратко внезап, но секна и от гърдите и кратко се изтръгна сухо ридание. Защо е това? Ти плачеш. Попита Фегор. Не отговори твърдо Фулвия, успяла благодарение на силната си воля да сподави вълнението. Тогава. Тогава аз ще бъда твоя. Фегор целият потрепера. Добре, каза той. Съгласен съм. Ако Хирам ми заплати така щедро, Както обещаваш ти, ще му дам офит. Върху лицето на Фулвия се изписа отвръщение. Последните дни на Картаген 54. Първата дума, която се носеше като кърва в фантом над Картагенни, достигна до ушите и кратко, беше война. Предишната нощ бяха станали събития, които паднаха върху Ре. Публиката като гръм от ясно небе, картагенската войска бе разбита от... Номидийците, 50 000 избрани войници, гордостта на Картаген, бяха унищожени от стария и коварен цар на Номидия. И като финална, това нещастие в същия ден, в който гинеха изпитаните храбреци на Сета. Риаград, Рим му обяви война. Когато Фулвия се върна в къщи, тя намери всички събрани да разго, Варят оживено. До тях вече бе стигнало известието за поражението на... Картаген и старите войници страстно обсъждаха бъдещето на републиката. При появата на девойката те млъкнаха и устремиха в нея изпитате. Лен поглед. Видях го, каза етруската, приближавайки се към Хирам, който, що ме видя, силно пребледня. Кого? Фегор. Алфит. Къде е тя? Тя е жива. Жива. Тя е жива. Радостно извика Хирам. Побледите му стра, ни изби червенина и очите му се насълзиха. Моята офит е жива, повтаряше той усмихнато. О! Фулвия, ти ми връщаш живота. А къде е, тя? Фегур ми каза само, че е в Картаген, но къде точно не знам. И ти имаше мъжеството да идеш при този човек. Неволно попи, тахирам. Ами ако беше извършил някакво насилие, Фулвия вдигна рамене. Щеше да има една рубиня по-малко, каза тя полуусмихната. Защо мислиш така? Сокур възрази Хирам. Нима тук не се чув, ствуваш като сред свои. А сега седни и ми разправи всичко. Девойката уморено се отпусна на пейката до Хирам и повтори това, което вече знаем. Продажна твър. Промалви Хирам, като чу на каква цена Фегор. Се бе съгласил да помогне. Натолко с по-добре за теб, възрази Фулвия. Да, той е пруда, жен. Да, той служи на тези, които му плащат повече, или, по-право, пре, дава у нези, които са му платили по-малко. И ако ти му платиш, добре, ще бъде с теб, о! Извика Хирам. Само да спаси Офит, ще му дам половината, си състояние, а аз от своя страна, каза Сидон, който присъствуваше на. Емилио Селгари, 55. Разговора се заклевам в най-скоро време да му дам един хубав удар. Меча. За всичко това трябва да бързате на месисетала. Римляните не спят. Никак няма да се очудя, ако след няколко часа видя бързоход. Ните им кораби в пристанището на Картеген. А републиката съвсем не е защитена. Богове? Извика Хирам развълнувано. Нима съдбата, иска точно, сега да напусна отечеството си. Само при мисълта за това кръвта ми, кипва, а какво мислиш да правиш? Насмешливо го попитатала. Или, мислиш да идеш в съвета на 104-мата и да им се предложиш, на същите тези търговци, които те прокудиха от родината ти. И за как, во? Само за това, че ти заедно с Великия Анибал се сражава срещу Рим. Лените за свободата, славата и величието на Картаген. Да, но сега на карта е сложено съществуването на моята родина. Възрази с развълнуван глас Хирам. Твоята родина. Аз не бих пожертвувал нито капка заради нея. Нима тя не беше неблагодарна и страхлива в последните години. Нима, Картаген не предаде на римляните своя герой, своя най-добър син и сво. Ета гордостта анибал. бал. Нима той, подчинявайки се на римляните, не се. Отрече от него, оставил го безпомощен лице в лице срещу враговете. Нали най-сетне благодарение на това приятелство Анибал, за да не се предаде жив и да стане роб, не се уби сам. Умря, както живя, геройски. Не. Проклятие виси вече над Картаген. Хирам мълчаливо слушаше речта на Тала. По лицето му пробягваха. Сенки в очите му гореше мрачен огън, а гърдите му тежко и нервно се, повдигаха. — Кога мислиш, че ще бъда напълно здрав, Тъла? Попита той след. Кратко мълчание. Тъла повдигна рамене. След 10-12 дни, и то ако всичко върви добре, както до. Сега отговори Тъла. Дълго, мъчително дълго. Промърмори хирам. А не знаеш ли, дали войната е формално обявена? Високо попита той. Не знам със сигурност. Но и така да е, това съвсем не променя. Положението. Не забравяй стария и кръвожаден леопард Емесинис. Зна, еш как страстно ненавижда Картаген. И още повече сега, когато той е унищожил последните му сили, не вярвам, че ще стои с кръстенира. Це. Ще видиш, че преди да са се показали на хоризонта мъчтите Последните дни на Картеген. 56. Римските кораби, този звяр ще бъде тук. И тогава нещастие за Картеген. Да, вярно. Прав си. Но това са все причини да отида на помощ на. Отечеството си. Където ще те посрещнат с разтворени обятия, докато имат нужда. От теб, а после ще те пратят пак там, откъдето пристигна преди няколко дни. Кратко почукване прекъсна разговора. Напрага, иронично усмих, над стоеше Фегор. Всички останаха като приковани. Ти? Тук? Попита оплашено Фулвия. Как научи, че сме в тази къща? Фегор се усмихна и каза с притво. Рени очи, о! Това беше така трудно, така ужасно мъчно. Трябваше да се трудя да те следя, когато ти излезе от дома, да не те изгубвам от очи най да науча къщата, в която се скри. Всъщност последното не, представляваше за мен трудност, понеже не за пръв път влизам в нея. Но да не бъде за последен пресече го хирам и кимна с глава. Веднага няколко войници се изправиха с голи мечове до вратата. Пото, за и начин пътят за отстъпление на шпионина бе пресечен. Фегур забеляза, че последните чакат само знак да се нахвърлят двър. Ху него, но това изобщо не го обескуражи. Хъм. Започна той със спокоен и насмешлив тон. Дойдох при вас с най-приятелски намерения, а вие да ме посрещате така. Изглежда, всичко решавате предварително. Да, когато въпросът се отнася до хора с приятелски намерения, ка, то твоите. Презрително му отвърна Сидон. Анима ти ги знаеш. Без да се обръща, попита Фегор. Пък и, какво може да пречи на нашата дружба, наистина? Каза сериозно хирам. Дружбата на един професио, нален предател е доста ценна. О, богове! Извика Фегор, като вдигна нагоре ръце, всеки прави. Това, което може, нали? Някои като теб са родени моряци и им е съдено, да изчезнат в някое блато. Други от самата съдба са обречени да бъдат. Войници и да си разбият медната глава в някой щит, а аз съм бил роден, шпионин. Дали е по-добро или по-лошо това знаят боговете, ако изобщо знаят нещо. И после защо това презрение към моята профе, сия? Кълна се, че тя с нищо не е по-лоша от вашата, дори е много по-опасна. Аз съм винаги открит за неприятелите си, докато вие имате. Емилиус Елгари 57. Време за почивка и спокойствие. Стига си бъбрил. Пресече хирам апологията му за шпионството. Кажи защо си дошъл, много си груб. Веднага се вижда, че умееш да въртиш само меча. И да, за да предам, разбира се, някого. Без предателство бих паднал в собствените си очи. Но сега предаденият няма да бъде хирам, а Герман. И този, който ще заплати, няма да бъде Герман, а Хирам. Надявам се, че последният ще бъде по щедър от първия. Уф! Не мога повече да го търпя. Промърморихирам, а после, попита високо, ще ти бъде ли достатъчен един талант. Един талант, извика Фегор. Кълна се в боговете, не мислех, че си бил такъв изгоден клиент. Ако го знаех по-рано, щях да бъда на служба при теб. До сега за един талант трябваше да работя 4-5 години. Значи ще ни помогнеш да намерим и вземем офит. Да. Но при условие, че ще ми помогнат всичките ти хора. Теур се, страхува от нападение и е взел всички предпазни мерки. Добре замислено, отвърна Хирам. Ако този път по изключение казваш истината, то всичките ми другари са на твое разположение. Кога мислиш да започнеш? За всяка работа най-доброто е, както казва пословицата, да сма, жем скорпиона, докато лази отговори в Но за нашето дело, Бър, Зината само би ни навредила. Няма да почнем нито днес, нито утре. До, като тук цари известен ред, каквото и да извършим, би било глупаво. Но, ти сигурно си чул вече за злочестината, която иде върху Картаген, Хирам на утвърдително с глава. Е, това е. Богове, каква суматоха ще бъде в града съвсем скоро, продължи с някакво злорадство Фегор. И тогава колко глупости ще направят хората, които сега се мислят за умни. Сигурен съм, че не само гордият герман или нежно влюбеният теор, но и премъдрият съветна, стои четиримата ще стои безпомощен като дете. Тогава именно ще за, почнем да работим, а гответ ли се в града за отбрана? Попита Хирам: Да се готвят за отбрана. Иронично каза Фегор: Няма защо. Картаген е напълно спокоен. Но ще се върнаха посланиците от Рим. Бея, хаотиш там, за да се оплачат от постоянните нападения на Емесинис? Но Фрим им се присмели, казали, че за всичко е виновна самата Репобе. Лика и дали срещу покровителството си най-унизителни условия. Кар. Таген, разчитайки на милостта на сената, ги е приял. Последните дни на Картаген 58. Без съпротива Без борба Подскочи Хирам са стиснати. И мруци, а кой би се съпротивлявал? Спокойно попита Фегор. Или си забравил, че вече нямаме армия, но имаме флота, която може да оспорва победата на римляните. Нашата флота е обезоръжена. Как обезоръжена? Какво говориш? Да. Съветът обеща, че ще предаде на Рим всичкото оръжие, което се намира у нас. Утре повече от 200 хиляди ризници, мечове, лъкове, катапулти ще бъдат натоварени на нашите кораби и откарани в Рим. А, след това ще има война. В това няма никакво съмнение. Но Картаген ня, ма да е вече победител. Хирам с дива ярост стискаше дръжката на меча си. След кратко, мълчания фигур се извърна към вратата и каза, има много работа, довиждане. А ти, Хирам, бъди доволен от по-лучените сведения. Гълъбчето ти е живо, тук е, не го грози никаква опасност. После ще решим какво да правим. Всички бяха като попарени. Спомниха си годините, когато тяхното отечество се славеше, кога? Томогъщата флота бе господарка на сърдитото средиземно море, на стълбовете на Херкулес и на водите, миещи тайнствените на, мрачния и далечен запад. Спомниха си и за походите, завършвали вся, кога с победа, като се мъчеха да си обяснят как тъй Картаген е дошъл до. Унижението Робски да се подчинява на исканията на Рим, подчито сте. Ни до стоеше страшната армия на Анибал, Емилиус Алгари. 59. 14. Кейарти Айдзол Диефелиен След уморителната и нещастна Втора пуническа война Картеген. Доверявайки се на сключения с Рим договор, започна пак своя старжи Вод. Отново неговите кораби бръздяха водите на океаните, отново гра. Дът пое колосалната си търговия по четирите краища на света и сакро. Вищата почнаха по стар навик да се трупат в него. Но тези богатства бея, ха достояние на малцина, но ония, които държаха цялата власт и прези, ръха правата на масите. Отците на отечеството не се грижаха страната да стане пакмога, ще и страшна, не се стараеха да организират флота и армия от свой хо, Р. Цялата охрана на града бе предадена изцяло в ръцете на наемна, войска. Картаген се крепеше вече само на наемници и минала слава. А Рим кроеше планове. Там сякаш във въздуха витаеха думите, «Картаген трябва да умре». Рим ще царува над света и последните години той методично се год. Веше за нова борба на живот и смърт. Там се строеха огромни военни кораби, събираше се войска и вта. За и войска основният елемент бяха ненаемните, както в Картаген, войни, ци, неалчните и продажни авантюристи, продаващи кръвта си за злато. А хора, влезли съзнателно във войнишките редици, знаещи къде отиват и за какво ще се сражават. Ирим напрегаше всичките си сили, защото не беше сигурен дали Картаген няма да роди някой нов Амилкар или Анибал. Високата култура на тази силна република криеше неистощим запас от сили и средства за борба. Наистина сега тя бе унижена, но... Всички виждаха как с поразителна скорост се оправя. Наистина в нееца, руваха распри и я нямаше вече унази любов към родината, но кой може? Ще да знае какво ще стане утре. Може би някой щеше да се умее да заговори с картагенците на по. нятен за тях език, някоя могъща ръка щеше да създаде от разбърканата. И пъстрема се едно цяло и да поведе в бой на изброими пълчища. И от: ново, както в дните на анибал, да внесе в самото сърце на Италия огън и меч. А в сената в Рим още звучаха думите на Катон. Картаген трябва да бъде разрушен, и Катон ненапразно отправеше тези думи към Рим ските граждани. Като пратеник на Рим в Африка, той със собствените си очи бе виждал колко неистощими са картагенските военни сили. И в последните дни на картаген 60. Рим никой не се съмняваше, че когато иде, Картаген ще се обединиса. народите от изтока, бранещи от Рим собствената си независимост, а срещу подобна коалиция борбата би била невъзможна дори и за желез, ния Рим. Обстоятелствата се бяха стекли благоприятно за последния. Фав, Рика той имаше мощен съюзник, коварния е месинис, заклет враг на Кар, Таген. И на окротимият номидийски лъв, възползувайки се от покрови. Тълството на Рим нанасеше удар след удар на своя враг. Той му взе бо, гата територия, служеща на Картаген като керванска спирка към Сахара. След Емпорис последва нападението на Фиска, после Емесиниспо, сегна на остров Ороскоп. Картаген не изтърпя, срещу него бе изпратена. 50 хилядна армия. Но изглежда щастието бе обърнало вече гръбна. Републиката, цялата и кратко войска беше унищожена. А Рим възползвал се. От този случай завладял Тике, въоръжи 80 000 души и се готвеше да ги изпрати срещу смъртния си враг. Черни облаци се тълпяха на хоризонта на нещастния Картагени. Хвърляха върху него зловещите си сенки. Бяха избрани и военачалници, те, които щяха да му нанесат смъртоносния римски удар. Това бяха и из... Кусните стратези кай Марии Цензорин и Емарци Еманли и Непот. Под техните знамена заставаха само стари, калени в битки ветерани. Посланиците от името на съвета на 104-мата отдадоха гра, да на милостта на сената. Но тогава милост значеше слабост. А слабият, всякога е длъжен да отстъпва мястото си на посилния. Рим с чиста съвест обеща, че правата на републиката ще бъдат за. Пазени, свобода на жителите и кратко, автономно управление и териториална, неприкосновеност. В замяна на това Картаген трябваше да даде триста души заложници от най-знатните семейства и всичкото си оръжие. Вдо, до, имаше и една особена точка. В нея се разглеждаше неприкосно, веността на всички територии, но не се споменаваше за Картаген и етката, Не раздорите. След като бяха изпратени заложниците и оръжието, всички разбра, ха грешката, но направеното не можеше да се поправи. Тревогата расте, шест всеки час. Населението открито се вълнуваше. Всякаква работа бе, прекъсната градът гъмжеше като разбунен кошер. Понякога се чуваше, че римляните са вече наблизо, тогава наставаше истинска паника. Именно в тези неспокойни дни Хирам и спътниците му очакваха. Известия от Фегор. Мъчително се нижеха дните на бездействие 2-3 седмица. Емилиусе Алгари. 61. Фегор не се явяваше, но и никой не търсеше Хирам. Значи шпионинът бе удържал на думата си и не го бе предал. В това време Хирам бързо се поправяше, изгубените сили отново се събираха в челиченото тяло. Едва на осмия ден Фегор дойде. Беше в най-лошо настроение ли. Цето му бе намръщено, а челото изпъстрено с множество бръчки. Беше толкова замислен, че дори не отговаряше, когато го питаха нещо. Значи носиш много лоши новини, каза Хирам, като го видя. Да. Мрачно отвърна шпионинат. Днес утрин пристигна деле. Гация. Тя предаде ужасни вести. Какви? В един глас попитаха всички: Рим иска родината ни да престане да съществува. Какво? Картаген. Не вярвайки на ушите си, извика Хирам. А, жителите, на тях е позволено да се преселят навътре в страната. Но 8D, след и далеч от морето, могат да си построят нов град. Позор! Позор! Викаше Хирам. Смърт на Картаген и то не в честен бой. А. Да оставим политиката на страна, прекъсна го Фегор. Стар за, кона е, че заповядва посилният. Рим е посилен или по-подъл, следова, тълно правото е негово. А сега имам новини, интересуващи лично теб. Както виждаш, постарал съм се да ти услужа. Офит е затворена в стария, храм на тенита, гдето е и статуята на Емелкърт. А храмът охранява ли се? Има ли много жреци? Около 50. Освен тях има и специални пазачи на твоята, любима. След тези думи Фегор се обърна и тръгна към застаналата настрани. Фулвия, е Фулвия! Каза той. Нали няма да забравиш обещанието си, ако аз изпълня моето, да отговори с наведени очи девойката. Ако ти спасиш Офит, аз ще бъда твоя. Може би такава е съдбата ми. О, Фулвия! Страстно извика Фегор. Аз зная, че ти ме ненавиш, дърши презираш, но моята любов е и силна, че ще победи омразата на твоето сърце. Фулвия мълчаливо повдигна рамене. В това време Хирам замислено бе отпуснал глава, по лицето му. Бързо минаваха тъмни сенки. Намери ли някакъв изход, вожде? Обърна се към него Фегор. Последните дни на Картаген. 62. Според мен всяка минута е скъпа. Римляните няма да ни оставят още дълго време на мира. Може би след няколко дни ще бъде късно да пъч, неж, защото съветът очаква да бъдем нападнати и по море, и по суша. След къса пауза той продължи. Можете да мислите за мен каквото искате. И какво от това? Вие, ми казахте, че съм бил подъл. Но аз ви отговарям, че съм такъв само за хората, но не и за отечеството си. И моето сърце, въпреки че е шпионс, кул топти за него. Да, ние ще се бием. Все още има благородни хора, сред стените на Картаген. Но дали всичко това няма да бъде напразно, ще имаме време пак да поговорим. Кажи ми, ще бъдат ли достатъчни. Твоите хора, ако решим да нападнем храма, сигурен съм в той. Кратко отговори Хирам. Добре. До вечера след заля слънце ще дойдеш с другарите си на пристанището. Ще ви чакам там с лодка и ще отплуваме за храма на Та. Мита. Там ще ви покажа къде е скрита Офит и къде да се спасим в сло. Чайна опасност. Изобщо ще ви помогна във всичко, което мога. И не забравяй, че всеки миг ще съм с теб, каза Хирам, като стана и се приближи до Фегор. При най-малкото съмнително движение ще. Бъдеш убит, глупости? Отвърна хладнокръвно шпионинът. Ти си най-недо, верчивият човек, когато съм срещал. Нима до сега нямах възможност да, те предам сто пъти. Но ползата от това би била загубата на фулвия и обещания от теб талант. Хайде да стига! И така до вечера. Ще се видим на пристанището. Той тръгна към вратата и погледна етруската с някакъв особен пок. Лет. Във взора на този човек погубил толкова хора, сега светеше дълбо. Кънежност и тъжно силно чувство. Любовта към Фулвия наистина бе изпълнила цялата му душа, и той бе загубил душевното си спокойствие. Фулвия забеляза, че този молещ поглед е насочен към нея. Но на уста, не съвсем равнодушна и с нищо не отвърна на прощалния му взор. Фегору безкуражено махна с ръка и излезе. Сега шпионинът ни каза истината казатъла на Хирам. Ако се, забавим, рискуваме да се погубим. Да, имаш право. Ще се опитаме да вземем Офит, а после ще ре. Шим какво да правим по-нататък. Фувия живо се обърна към Хирам и попита с разтреперан глас. Когато освободим Офит, незабавно ще напуснеш картаген, нали? И аз самият не знам, отговори Хирам. Във всеки случай ти ще, Емилиус Елгари, 63. три, бъдеш навсякъде с нас, ако не поискаш да останеш тук, разбира се. О, не, не! Отговори нервно Фулвия, но се сепна. Аз трябва да остана, добави тихо тя. Аз няма да видя пак гълъбовото небе напрек, разната си родина. Така е пожелала всемогъщата съдба, но защо? Очудено попита Хирам. Защо ще останеш, когато? След няколко дни Картаген ще бъде обсаден и ще изтърпи всичките ужа. Си на победения. Не ме питай за това, отвърна тъжно девойката, не мога да ти. Кажа причината. Хъм замислено продължи Хирам. почвам да си мисля, че през. Рението към шпионина е само външно, а в сърцето си ти го обичаш. Може и тъй да е промалви фулвия, но в гласи кратко ясно прозвучаха. Омраза и презрение. Ти си странно същество. Тебе не може да те разбере никой. Има на света един човек, който може да ме разбере, но той не по-жела това. Но защо губим времето си в безполезни разговори? Или мис, лиш, че работата, която ти предстои, е лесна. Никой не отговори. Дойде ми една чудесна идея. Извика Сидон, който до това време седеше замислен. Само дали ще има фулвия достатъчно време, зада, ни ушия на всичките по едно наметало от жълта платнена материя, С. каквито ходят жреците на танита. Вярно. Зарадва се тъла, разбрал в какво се състои планът. Ще. И му строим една прекрасна игра. А освен това, тала продължи си дум, тебе те познават като до. Верено лице, нали? Да, всички. И не знаят още, че си изгонен. Не вярвам. Много добре. Тогава ти ще се явиш там с войниците си, облечени, като жреци, и ще кажеш, че съветът е заповядал да смениш персонала. Никой няма да се усъмни и ти ще станеш господарят на храма. Хайде, сега всички на работа! Два маномидийци бяха изпратени в града за плат и скоро в Олвия и Сидон, който разбираше от всички занаяти, се заловиха да шият жречес, ки одежди. Последните дни на Картаген 64 Пятнадесети в храма на богинята нита, към полунощ по пустите улици на Картаген се движе, ше група хора, те бяха облечени в дълги жълти тоги, препасани с пур, пурни колани, украсени с дебели пискюли. Лицата им почти се скриваха, под високите капюшони. Групата се придружаваше от 14 на, пълно въоръжени войници. Читателят навярно се е досетил, че жреците... Бяха преоблечените другари на Хирам скрили ризниците под одеждите, на жреци на нита. Между преоблечените беше и Фулвия. Тя съзнаваше на каква опас, ност се излага, но мислеше, че като е с отряда, Фегур не би ги предал, знаейки че така предава и нея. Не след дългошествието излезе на пристанището. Към тях веднага тръгна един човек, облечен с широко черно наметало. Най-после... Каза той, щом се приближи до тях. Бях изгубил, ве, че търпение. Хайде седайте по-скоро в лодката. Тя ви чака отдавна, при тези думи той хвана руля, войниците веслата и лодката бързо запо, по, ривалните. След малко бяха извън търговския порт и заплуваха към уе, диненото островче, на което се издигаше храмът на Танита. Към два часа след полунощ лодката се удари в брега на островчето. Храмът е зад унази горичка, каза Фегор, сочейки с ръка. Няма да дойда с вас, понеже всички ме познават. Ще се върна в града или ще, ви чакам скрит някъде. Във всеки случай лодката, с която дойдохте, ще бъде тук, но преди това се закълни, че няма да ни предадеш. Каза нечи. Полуразтреперан глас от средата на групата. Фегур се стресна, наведе глава и отговори твърдо. Нека Валмолух ме обърне на въглен, ако ви предам. Но клетвата е безполезна, защото Фулвия е с вас, а това е достатъчно. На гаранция, че няма да ви направя никакво зло. А сега довиждане и успех. След тези думи той се загърна в плаща си и изчезна в гъстата емък. Ла. Останалите бързо тръгнаха към обителта на тенита беше огромно полегато здание, напомнящо египетски храм, Лип. Сваха му само зъбци по покрива, за да може да служи и за крепост. Тук ще бъде трудно да се промъкнем с сила, ако не ни пуснат. Доброволно. Промърмуритела, оглеждайки високите масивни стени. Емилиус Елгари, 65 После дръпна тежкото чукче заместващо звънеца. Едва беше заглахнал. Звукът и в стената се отвори малко прозорче, от което груб глас попита. Кои са и какво искат? В името на съвета на 104 четиримата отворете. Със запове, ден глас отговори тъла. Защо толкова късно? Продължи недоверчивият пазач. Глупак сърдито извикатала. Нима в картаген сега същество? Във време: ден или нощ. Републиката е в опасност и всеки миг е миг за действие. Защо сте изпратени от съвета? Да сменим стражата и да увеличим броя на жреците. Водим с себе си 12 ваши братя. Зад стената се чушум от оръжие и вратата най сетне се отвори с скърцане. Няколко въоръжени войници с светилници в ръце пристъпиха. Напред и доближиха до вървящия пред всички ла. Вие ли сте началникът? Попита един от тях. Аз отговори за питаният. Имате ли писмено нареждане от Герман? Не, понеже той ненадейно замина за отике и нямаше време да ми. Подпише такова. Какво щастие, мислеше си Тъла през това време, че Фегурби съобщи тази новина. Чакай! Извика един от войниците, тръгвайки към тела със све, тилника си. Струва ми се, че познавам този глас. Ти не си ли водите? Лед на гръцките наемници, най-сетне ме познахте. Сега ще ни пуснете ли? Да, пътят е свободен. Но какво да правят тези, които ще смените? Съветът заповяда незабавно да тръгнат за отике, където ги чака. Герман Струва ми се, че ще им бъде възложена някаква специална ми, сия. Всичко ли ми оставяте наред? Относно дъщерята на Герман, да. Имате ли други нареждания? Не. Този, който задаваше въпросите и който, по всичко личеше, бена. Челникът тури пръсти в устата си и нададе пронизителен писък. Веднага от храма излязоха 15-16 души войници. На път извика той, когато всички се събраха около него. По заповед на съвета ще идем в утике. Тръгвайте към пристанището. И та. Ка, Тела, предавам в твои ръце охраната на храма. С Богом! Последните дни на Картеген. 66. След дълголутане и с и глухи помещения отрядат се узо, Въпред тежка бронзова врата, която изглежда водеше към централната част на храма. Сидон почука и на въпросителния глас отвътре на стойчи. помоли да бъдат пуснати доведените жреци и да се даде вечеря на новата стража. Но този път претърпяха на успех, зад вратата се шум. От множество гласове, след това настъпи тишина и най-после отговори. Ха, че тук не могат да влязат, ще трябва да отидат в страничната къща, където било специалното място за стражата. Помещението се оказа подземие, лишено от прозорци. Вероятно бе, ще изсечено в скалата, която служеше за основа и на храма. Посрещнаха. Дислуги, които веднага приготвиха обилна вечеря, придружена от чу, вино. В това време влязоха и няколко жеци. Тяхното поведение, както и това на слугите, направи впечатление на Сидон, те изобщо не. Говореха, но слушаха всичко. Освен това през цялото време се навърта, ха около вратата, която бе единственият изход от това подземие. Мислите му бяха прекъснати от няколко слуги. Който търкалеха, доста обемисто буре, праща ви го върховният жрец, храбри войници, каза единият от тях, за да го изпиете в негова чест. Бурето е пълно с чисто и бериско. вино, браво. Извика Сидон, който започна да се поддава на изпитото, вече вино. Надявам се, че имате голям запас от това вино, нали? Ще го, опитаме всички. И всеки си напълни чашата с гъстото и ароматнови. Но. След това пак и пак, докато всички с изключение на Фулвия и Хи. Рам взеха да скачат, пеят и лудуват. Хирам започна да се тревожи, още повече, че всички слуги бяха изчезнали. Той скочи силно разтревожен и с един удар на меча си разби. Съда с предателското питие. Достатъчно. Извика Хирам с властен глас. Всички прекалихте. Време е вече за работа. Придружаващата го тълпа се стресна. Всички тръгнаха към вратата, но тя беше заключена. Фегурния е предал. Понесе се между войниците. Не. Решително възрази Фулвия. Той твърде много ме обича за да го направи. Ще трябва да разбием вратата, каза Хирам. За тази цел щени. Послужи масата, която като че е направена точно за това. Емилио Алгари. 67. При мен другари. Извика си дон, който не можеше да си намери. Място от ярост. Да излезем на свобода и да си разчистим сметките с. Тези предатели няколко десетки жилави ръце понесоха масата и тя стежа к удар се. Стовари върху бронзовата врата. Масата стана на парчета, някои отмни. Мите жреци се търкулнаха на земята, но вратата дори не помръдна. Никой не можеше да се примири с мисълта, че са затворени. Спо, мощта на факлите, Хирам и Тала разглеждаха стените. Но резултатите бяха печални, цялото помещение беше издялано в скала и всеки опит да, е пробият, щеше да бъде безумие. Остава ни само един път за спасение, каза Тала, гледайки изпи. Тътълно мрачно надвисналия над главите им свод, стените няма да се поддадат, но таванът е направен от отделни блокове, споени с цимент. Ако успеем да свалим някои от тях, спасени сме. От останките на масата, столовете и други предмети бе направено. Нещо като висока естрада и номидийците с ярост започнаха да рушат. Циментовия шеф около един от блоковете. Последните дни на Картаген 68 16 и перипетиите на борбата. Хирам, фулвия, тала и останалите войници стояха около вратата, опасявайки се от неочаквано нападение. Но от свят в подземи. Ето не проникваше нито звук. Сякаш на целия остров нямаше жива душа предчувствувам, шепнеше Хирам, разхождайки се състиснати. И умроци, че сега навеки ще загубя офит. Моето щастие, за което меч. Таех, загива. О, защо напуснах тир? Ако беше останал там, сигурно щеше да я забравиш, така ли? Попита с слаб глас за станалата до него Фулвия. Да забравя офит. Като луд извика Хирам. Не. Никога. Това не, може да стане. Ще обичам, докато сърцето ми тупти и в жилите ми те, че кръв. Фулвия го изгледа втренчено и каза с още по-тъжен глас. И ти ще бъдеш щастлив, Хирам. Ние, по-грамотните етруски, зна, еми част от тайните на неизвестното. Аз мога да чета по звездите, по шума на вълните и по хиляди други предмети, непонятни за вас. И ти повтарям, че любимата ти ще бъде спасена и ти ще си щастлив. А можеш ли да узнаеш каквото очаква теб, дете? Какво е твоето? Бъдеще? Ще бъдеш ли щастлива, аз ли? Попита девойката и Сълзи бликнаха в очите и кратко, но тя ве, нега се сепна и добави, Нима аз нямам верния, пламенно любещ ме, Фегор. Какво би ми попречило да бъда щастлива? Хирам поклати глава. Не лъжи пред лицето на смърта, Фулвия каза той. Аз, струва, ми се знам тайната ти. Фулвия силно пребледня. Моята тайна. Разтреперана попита тя. Но думите и кратко бяха. Прекъснати от силен грохот. Мечовете на номидийците бяха свършили, работа и блокът бе изваден от гнездото си. Силен вик на радост огласи, залата, тъла бързо се покачи върху копчината столове и маси, поднесе фак, лъта си към зещия отвор и внимателно го разгледа. Нищо не се вижда, каза той полугласно, изход има, но къде ли? Води? След минута смелият воин се пъхна в дупката и бързо се намерива. Емилио Селгари, 69, Просторна стая, пълна с бурета Това беше виненият склад на храма. След Тъла се качи и Хирам, после Сидон, а след него и останалите. Провирайки се между буретата с вино, войниците хвърляха алчни. Погледи, но Хирам строго бе заповядал да не се докосват до съблъзни. Пелната течност Скоро в единия край откриха малка вратичка, която вориха без особени усилия. Навсякъде цареше мъртва тишина, това осо, бено безпокоеше Хирам. Той предпочиташе открита схватка пред тази действена обстановка. Опасяваше се най-много да не бижреците да са, напуснали храма и да са отвели със себе си офит. Но дум по да го успокои, това е изключено. Авторитетно каза той. Тези дългополибо, гослушници не могат да вървят бързо. Да гият химни и да заклинат на, това са майстори. Но когато трябва да работят с ръцете, всичко тръгва, наопаки. Или може би могат да съперничат на нашите хора в гребането. Само едно е лошото, да не са счупили или откарали навътре в морето, нашата лодка. Но едва ли са толкова досетливи? Групата обиколи всич, киста и помещения, но навсякъде намираше само разхвърлени дрехи. Вещи и пълно безредие. Така че предположението на Хирам, че храмът е останал съвършено наобитаем, се потвърди. Последният не бе на себе, сил от ярост, резултатът бе съвсем неочакван и Офит още веднъж изчезна, неизвестно къде. В този момент до тях долетят тихо стенение. Всички се хвърлиха по посока на глас и срещнаха два маномидийци, които носеха полуприм, ряла девойка. При нейното появяване Хирам изтръпна, това беше Люби. Мата Рубиня на Офит, която преди време бе посетила гемията заедно с господарката си. Но в какво състояние бе тя? Дрехата и кратко бе превърната в парцали и върху хубавото и кратко бронзово тяло личаха следи от бич. Лицето и кратко почти се бе вкаменило от ужас. След дълги грижи от страна на Фул, вие нещастната Рубиня проговори. Господарката ми беше тук, каза тя, но по едно време жреците я събудиха и бързо я откараха на някъде. Помолих ги да не ме разделят от нея, но те грубо ми отказаха. Тогава се скрих и след това съм загубила. Съзнание, можеш ли да ни покажеш пътя, по който избягаха жреците? По, пита Хирам. Но внимавай добре, защото от това зависи спасението на господарката ти. Рубинята наметна попадналата и кратко дреха на някои от жреците и бързо ги поведе. Помощта и кратко беше повече от полезна. Първо, защото трябваше да се. Последните дни на Картаген, 70. загуби много време, докато се излезе от безкрайните коридори, стаи, тераси на светилището на Танита и, второ, защото тя знаеше най-крат, път до морския бряг. След няколко минути всички бяха там. Викна, радост си изтръгна от устата на Хирам. На два-три километра навътрена, повърхността на морето се полюшваха две лодки. Това са те. Извикаха всички. Ще можем да ги настигнем, само ако лодката ни не е изчезнала, Сидон. За щастие, лодката бе намерена, спусната и веслата като криле огромна птица я, понесоха напред. Нощта беше безлунна, но зората наближаваше и въздухът бе напо, на с някаква тиха мътна светлина. Лодките на жреците се виждаха добре, въпреки голямото разстояние. От време на време Сидон подвикваше на гребците подружно. Равно. Хайде, но и без неговото поощренията си вършеха работата отлично. Тези хора бяха като челичени машини. Мускулестите им ръце без трудпов, дигаха и спускаха тежките весла и лодката почти летеше по морските вълни. В полупрозрачната светлина неясно се очертаваха контурите на бягащите лодки и силуетите на хората в тях. Между мрачните фигури, на жреците острият поглед на Хирам съзря строен женски силует. Офит. Извика силно той. Натала бързо му затвори устата. Не прави глупости. Каза той: Остави ме да продължа да играя ролята на пратеник на съвета. Каква полза от това? Неволно попита Хирам: Откъде знаеш дали тези проклети жреци не са получили заповед? Да не предават офит жива в ръцете на чужди хора, отговоритела. Какво искаш да я убият пред очите ни ли? Разбира се, ние ще отмъстим. Така, че земята да потрепери, но нима това ще те удовлетвори? Не, по. Добре седни и мълчи, Хирам с въздишка се отпусна на скамейката редом с рубинята и за, почна да я разпитва какво е станало, докато са били разделени суфит. Рубинята тихо му разказа това, което и кратко беше известно, но то бе, твърде малко. Стоим в храма повече от 15 дни, господарио. Продължа, ваше успокоилата се девойка. С господарката ми всички се отнасяха. Добре, но не беше така и с мен. Идвал ли е тук Герман или Теур, мъжът на уфит? Не. Не виждахме абсолютно никого. В това време лодката беше, стигнала съвсем близо до бегалците. Те се бяха хванали здраво за весла. Та, за да помагат на гребците, но понеже не гребяха в такт лодките още. Емили Алгари, 71. Повече забавяха ход. Хвърлете веслата. Спрете. Извика повелително тъла. И без това, смущението се засили, едни викаха, че се предават, други ги караха да мълчат и да продължат бягството. Най-после един треперещ глас Сис. виси над останалите, какво искате от нещастните служители на тънита, ние сме бедни. Защо ни гоните, ние действуваме по заповед на съвета на 104-та от, говоритела. Предайте се и бъдете спокойни. Не сме морски разбойници, а картагенски войници. Лодките бавно спряха и след минута Хирам беше в едната от тях, където до скамейката лежеше Офит. Хирам! Радостно извика Офит, протягайки ръце към него. Другата лодка! Другата лодка! Искръще някой в този момент. Всички се обърнаха, наистина, използвайки положението, за забраве. Ната за минута ладия се беше обърнала към Картаген и бързо се отдале. Чаваше. Хирам веднага разбра на каква опасност се излага от преслед. Вът щеше да стане преследван. Ако не успееше да стигне ладията преди да е влязла в пристанището, това щеше да се случи. За един никофит бе пренесена при хората на Хирам, греблата на жреците взети и лодката. Отново се впусна в шеметна гонитба. Последните дни на картаген. 72, 17 и лице в лице. Този път обаче щастието измени на Хирам, въпреки че номидийци. Те гребяха пряко сили и лодката хвърчеше, разстоянието не намаляваше. Гребете по-силно. Още. Още! Викаше Сидон непрекъснато към облените в подгребци. Внезапно бягащата лодка зави и почна да се отдалечава в съвсем Друга посока. Хирам се обърна и видя целта и кратко, това бяха две-три реми, които досега не се виждаха, защото бяха зад дългия нос между отике и Картаген. Но сега се очертаха съвсем наблизо. Номидийците също ги за, белязаха и отпуснаха веслата, за да се хванат за мечовете. Картагенски бойни три реми промърмори Сидон, разглеждайки, бързо приближаващите кораби. С тях не можеш да се оправиш нито. С сила, нито с хитрост. Боговете все още не са с нас, хирам. ах! Каза в този момент Офит. Това са три ремите на баща ми, познавам ги много добре. Герман се връща сега с тях от Утике. О, хи, Рам, какво ще стане пак с нас, завеслата, гребци! Неочаквано за всички, извика хирам. И, дръжте, оръжията готови. Мислиш, че можем да направим нещо в открит бой. Попита Тела. Не, но почекай и ще видиш. Хайде, напред. Подвикна Хирам, Сидон, право към по-голямата трирема. Тя е любимката на Герман и старецът сигурно е там. Аз ще се обясня с него. Лодката заплува в указаната посока и след няколко минути бе там. Първата лодка вече бе пристигнала, и пътниците и кратко се намираха върху па. Лубата на по-малката трирема. Хей! Вие от кораба. Извика силно Хирам. Спуснете стълба, искам да говоря с господаря ви. Но кой си ти? Чу се отгоре, нечи и глас. След кратък оглед той. Добави имай предвид, че тук са повече от 150 добре вора, жени картагенски войници. Стига си Бърборил. Прекъсна го нетърпеливо Хирам. ще сека, ка, че сам. Или сте толкова храбри, да се страхувате дори от един, когато. Вие сте 150, дявол. Разсърдено отговори гласът. Но кой си ти? Познаваш, Емилиус Елгари, 73, ли господаря ми. Той се казва Герман и аз трябва да говоря с него по-много важна работа. Добре, за кого да доложа на господаря? Кажи, че с благородния герман желая да говори хирам сърът, никът на Анибал. Сигурно си го чувал, името бе познато на целия екипаж. На палубата се вдигна същинс, каврява. Десетки гласове повтаряха това име и всички се надвесиха над лодката, за да видят по-добре знаменития вожд. Веслата от три ремата се спуснаха и тя намали бързия си ход. Вед. Нега след това през борда бе хвърлена въжена стълба. Хирам се наведе над седналата офит. Залагам всичко на една карта, офит. От тук ти ще чуваш всичко. Не бих ли могла да ти помогна с насълзени очи попита, девойката? Може би. Но да видим най-напред какъв прием ще ми окаже баща, ти. След това, като се обърна към хората си, каза, може би сега се. Виждаме за последен път. Давам на всички ви свобода. Ако искате пре, дайте се. Никога. Извикаха всички в един глас. Никак не ми се иска да намеря гроба си в корема на Вълмолох. Добави на Васеносидон. След малко Хирам бе на неприятелската палуба в сред тълпа отна. Пълно въоръжени войници. Път. Извика той с звънък глас. Всички се отдръпнаха и Хирам се намери пред висок, облечен в. Черно старец. Хирам произнесе той удивен, това наистина си ти. И си Сос, мелил да стъпиш на моя кораб, като знаеш, че на него има само мои войници. Но и аз не съм сам. С мен е моят меч. С горда усмивка рече, Хирам, но те ще те обезоръжат. Не ви съветвам да правите това. Картаген и ти сега имате голяма нужда от хора, а ти знаеш, че при подобен опит много от най-добрите ти. Бойци ще паднат. Богове? Но за какво най-сетне си дошъл? Ти забравяш, че Картаген е и мое отечество. А сега него го грози. Последните дни на Картаген. 74. Страшна опасност. Дойдох да те помоля да предложиш моя меч за обща защита. Но ти си осъден на вечно изгнание. Само, че се върнах. Законът гласи за изгонен от Картаген и върнал се неопростен. Смърт. Глупъв закон, измислен от вас. Или Картаген има достатъчно за, щитници, тъмечът ми е излишен. Или римляните вече са победени, или е изключен мир, като удари падаха думите на гордия воин върху побелялата глава, на патриция и на обиколилите войници. Всички стояха като прикова, ни, защото всичко казано бе истина. Републиката бе пред лицето на раз. Рушенията, пожарищата и убийствата. Следователно, всяка ръка без П. А Хирам не бе доказвал, че е велик вожд и само мечът му. Струва колкото цяла тълпа наемници. Кой ме осъди? Продължи с все по-усилващ се гняв Хирам. Ро, дината ли? Не. Ти, старче, с твоята безумна гордост ме прати на заточе. Ние. Защото ти казах горчивата истина право в очите, че Картаген оти, въкъм гибел, защото исках да продължим борбата с Рим, предричайки, че той ще ни погуби, ако не го премахнем от лицето на земята, и Коис, лезе прав. Вие се съгласихте и станахте роби на железния Рим, но Рим не търпи роби, които живеят на свобода в родината си. Какви още, мои вини знаещи? Че бях другар на непобединия Анибал, погубен пак, от вас. Или че аз, беден войник, имах смелостта да залюбя дъщеря ти, офит. Отговорей, значи идеш да ми предложиш меча си. Каза най-после с видимо, усилия Герман, да, но не на теб, а на Картаген. Гордо отвърна Хирам. при какви условия. Колко таланта ще искаш за помощта, Хирам презрително се усмихна. Повдигайки рамене, за защита на роден край злато не се взема, каза той. И защо ми, е вашето злато? Аз съм богат, освен това не продавам кръвта си. Не. Не, те ще ми заплатиш ти, Германе. Да, знам, прекъсна го старецът, ти искаш ръката на моята да, щеря. Но тя си има вече мъж, който ще трябва да отстъпи. Ако не, но и той владее мечене по зле от теб. Толкова по-добре. Може би той се намира тук, при теб. Ако не се, е скрил, когато е чул името ми, разбира се. Герман рязко се обърна. Емилиуселгари. 75. Теор. Силно извика той. Чули? Този човек те оскърбява. Тълпата войници се раздвижи и пред Хирам застана строен красив, момък в блестяща ризница. Той стискаше в десницата си дръжката на красив тежък иберийски меч. Лицето му беше бледо, но по него се четя. Хаволя и смелост. Никога и от никого не съм се крил. Каза той с гърлен глас. А ти си пират и ще получиш наказанието си. Ще видим. Спокойно отвърна Хирам. Всички се отдръпнаха и около двамата съперници се образува пръс. На място. Войниците наредиха копията си около връст, за да не пречат. Набиещите се. Някой от околните подаде на Хирам своя щит. След това двамата застанаха един срещу друг и Герман даде знак да започват. Пръв се нахвърлите Ор. Заслепен от ярост, той си пеше удар след удар и всеки миг бе на различна страна. Хирам, напротив, бе напълно. Спокоен и с леки движения на щита си отбиваше свирепите удари на противника си. Това продължи доста дълго. Най-после Теор започна да. Отпада ударите му не бяха вече така силни, а движенията така бързи. Штом забеляза това, Хирам нападна, мечът му със свистене тежко рухна. Върху щита на противника, после още веднъж. Силен вик се изтръгна от гърдите на околните, Теор се олюля. Изпусна меча си и падна върху па. Лубата облен в кръв. Всички заобиколиха потреперващото още тяло. Герман се наведе. Не повярвал, че смъртта е настъпила мигновено. Но Хирам'овият меч бе точен. Той никога не грешеше. Ти пак победи, и каза с въздишка Герман, като ставаше. Какво? Ще кажем сега на неговия баща, моя най-добър приятел. Хирам повдигна рамене. Кажи му, че синът му се е бил геройски и не се е опетнил с името. Страхливец: Че умля от мече на човека, от когото се боят дори побеле. Лите всеч войници. Това ще послужи за утешение на стария му баща. Герман изслуша всичко това с наведена глава. Вървете си! Каза след малко той на подчинените си. И там, ка дето до преди пет минути бурно се решаваше съдбата на един живот, се Га настъпи гробна тишина. Хирам стоеше под прен на меча си. Герман все още мълчеше. От време на време челото му се набръздяваше бок боки бръчки, тъй да бъде. Каза най-сетне той с дълбока въздишка и поглед, впит в тялото на убития. Твоят меч разреши спора. Съжалявам, че оте, чеството досега е било лишено от мощта но за това освен личните, последните дни на Картаген, 76, ми чувства към теб имаше и нещо по-важно. То именно накара съвета, да те заточи. Ти беше най-добрият другар на Анибал, първият вожд след него. И за това войниците те боготворяха. И ако тогава ти бях дал офит, щеше да се здобиеш с още по-голямо влияние и тогава никой нямаше да. Ти попречи да изпълниш плана си да поведеш войските ни срещу Рим, нали, да, а ние бяхме обесилени и нямаше да издържим подобна борба, и ти бе осъден на изгнание. Сега обстоятелствата се измениха. От името, на съвета аз обявявам заповедта за изгнанието ти за унищожена и на, теб ще ти бъде даден пак достоен пост. А тази вечер ще дойдеш у дома. Но всичко това при едно условие... Офич ще стане твоя жена едва след първата победа на тримлените. Добре. Отвърна Хирам и като поздрави по войнишки, тръгна към въжената стълба. След малко беше при своите и със силен глас за. Повяда в картаген, веслата се потопиха почти едновременно с тези. На три ремата. Но след няколко минути последната бе далеч пред ладия. Та на Хирам, какво се случи? Защо се забави така дълго на трирамата? Какво, прави там? Бързо питаше Офит избраника си. Чувахме звън от мечове и после викове на меси се и фулвия. Ти си се сражавал? Да, сражавах се. Навасено отговори хирам. И този, който бе, ще против мен и ми пречеше, няма никога вече да хвана оръжие. Той е, убит, Герман. Извика Офит ужасена. Не, с Герман аз не бих се бил. Обих твоя годеник, Офит. Теор, вече никога няма да те види. Да. Той се би храбро, жал ми е, че нямаше. Друг изход. Но на земята нямаше място за двамани, А ти не си ли ранен? Не, както виждаш. Сега отиваме в Картаген. Там ти ще останеш, при Фулвия, а аз ще ида да помагам на родината си. Герман обеща, че ще ми бъде поверено командуването на флота. След един час лодката влезе в пристанището на Картаген. Три рема. Та отдавна бе дошла и се бе загубила сред другите кораби, върху чието. Палуби кипеше бурен живот, флотата на републиката се готвеше за бой. Емилио Селгари 77 18 пак в Картаген. Същия ден вечерта Хирам и Тала вървяха бързо по една широка и. Хубава Картагенска улица Офит, младата Рубиня и Фулвия бяха остана. Ли в къщата на Етруската, където после се прибраха и всички мъжена, малки групички, за да не привличат вниманието. Общо бе мнението, че трябва да напуснат Картаген, защото сигур, но предварително са осъдени на смърт. Сидон сърдито викаше, чехи, Рам прави глупости, като се заема с безнадежната борба срещу Римля. Ните! Но когато Хирам заяви, че е решил да сподели от народния. Си град и че всички са свободни да правят каквото искат, нито един от. Тях не напусна любимия си вожд. По пътя към двореца на Герман към Хирам и тала се присъедини. Фегор, привет, храбри войни. Каза той: Поздравявам ви с благополу, лучния изход на нещата. Ти не можеш да си представиш, Хирам, колко. Съм се безпокоил за теб. Ти. Защо? Ами обещаният талант. Ах, да. Бъди спокоен, ще го получиш, нали? И аз бях сигурен в той. Но сега за друго. Ти си скрил офит, в дума на Фулвия. В това съм сигурен, позволи ми да ти дам един съвет. Не казвай на Герман нито дума за това. Кой знае дали гордият старец, няма да се разкае за стореното. Сега те слушат, защото им трябваш. А, след ден може и да се променят нещата. Но да вървим Герман на обича, да чака. Съветът на 104-мата вече обсъжда въпроса за теб. И как го реши? Живо попита Хирам. В твоя полза до някъде. За сега добре, но бащата на Теор е жив. Той може да поиска да ти отмъсти за смъртта на единствения си син. Една дума на сигурност, предпазливост и внимание. Иначе аз рискувам. Много, ти. Какво рискуваш? Очудено се спряхирам. Богове. Как забравяш? Размя се шпионинат. Но хайде, вървете побързо, почти до среднощ старият сидон гълча и призовава върху главите. На картагенците всевъзможни проклетия, разхождайки се из градината. На Герман пред малката уединена къщичка. От време на време той се заглеждаше в едно запердено прозорче, през което се процеждаше слаб. Последните дни на Картаген 78. Лъч светлина и се чуваха два гласа, единият твърд, спокоен и уверен. Гласът на Хирам, а другият слаб, треперещ този на Герман. Езикът ми щеше да изсъхна от умора, ако беше избърборил всич. Ко това, което те си казаха, мърмореше старият мурък. И за какво ли имат да говорят? Да не би пък да са се скарали сега. Последното предположение обаче не беше вярно. Герман посрещна. Хирам приветливо и му съобщи, че съветът на 104 мата е под, писал помилването му и назначаването му за командуващ флота. Пехо, тата и артилерията ще води го с дробал, а конниците фами. Ето един човек, на когото не бих поверил такъв отговорен пост. Неволно каза Хирам. Вярно, но като нямаме хора. Скръбно каза Герман. След това Хирам се осведоми за всички подробности около флота. Колко кораба имат, как са въоръжени и прочие. Въпреки всичките ви старания, флотата е много малка замисле. мисле. Но каза Хирам. Какво ще можем да направим с нея срещу римляните? Твоята задача обаче не е много тежка, ще трябва само да попре, чиш на неприятелите да ни обградят от към море. За всичко друго градът, наистина се готви, кой каквото има метално, се носи за направа на ора, жие. Работилниците са затрупани с работа. Богатите жени жертвуват скъпоценностите си за заплата на наемниците. Други си дават косите за тетива на лъковете. Но всичко това ще бъде напразно, ако ти не успееш да задържиш за няколко дена римската флота. Ще се опитам. За това ще постъпя така, сигурен съм, че преди да. Дойдат тук, римляните ще се спрат в утике, която, струва ми се, не е. Много против това. Ще тръгна веднага и ако успея да стигна пръв, оти. Ке ще остане наша и задачата ни ще се улесни. Но ако завариш там вече римляните, нищо. Все едно, че ще се срещнем тук. Ще ги нападна не очаква, но, тъй като ни смятат за неспособни, и може да им разструя флота. Но за пълна победа няма защо да се лъжем. Ови, ти си прав звъздишка, отвърна Хирам. Кога ще тръгнеш? Днес на разсъмване. А какво става с Тя е във верни ръце. Сигурен ли си? Хирам презрително се усмихна. Какво може да и кратко се случи? Попита той. Или рубите на Теор, по негова заповед ще идат да я търсят. Бъди спокоен, аз отговарям за Емилио Селгари, 79, нея. Отнеха от жреците на тенита, убих съперника си и сега няма да я. Изпусна дори целият картаген да тръгне срещу мен. Герман искаше като че ли да възрази, но се ограничи само с тежка въздишка. Аз съм стар, самичък, мълвеше той. Тя бе утешение за моята старост, но нищо. А сега иди и служи на отечеството. Пожелавам ти, пълна сполука. Девойките бяха оставени под надзора на четирима от най-храбрите, нумидийци, а останалите тръгнаха към пристанището. По пътя хирам, забеляза чудна картина. До съмва не оставаха още няколко часа, а нався, къде кипеше работа. Бойни огньове, изпълващи въздуха с задушлив. Дим, грееха котли, пълни с мед, сребро и злато. Тази сплав се леше на пластини и от тях се правеха ризници, щитове или пики. Мета беше малко и я заместваха с драгоценни метали. От всякъде ехтяха ударите на чукове, ковяха оръжията и поправяха всеки развален. Камък от градската стена или укрепление. Хирам вървеше с другарите си и Фегор. Следван от руек черни мис, ли? В ушите му още звучаха думите на любимата девойка. Отсега сега съм ти вече сянката, каза в този момент Фегор. Защо? Ще ме шпионираш ли? Рязко попита Хирам. О! Не. Съвсем не. Но ще те пазя. Сироничен смях отговори Фе. Фегор. Защо се сърдиш? Най-напред съветът ме е натоварил да те прец, тя на флутата като ней началник. Второ кълна се във всичките бо, гове и богини в нищо няма да ти се бъркам и да ти преча, ще ме последваш дори и в морето. Очудено попита хирам, разбира се. Нали някой трябва да докладва на съвета как вървят работите? Освен това ти си така непредпазлив, а това особено много ме тревожи цял талант. Не след дълго всички бяха на пристанището. Там също кипешера, бута. Хирам внимателно започна да разглежда спокойно полюляващите се гиганти. Въпреки малкото им количество, всички бяха добре въра, жени и екипирани. След огледа Хирам се качи на чекащата голодка и отплува към един от най-големите кораби. Скоро оттам се разнесуха. Бързи заповеди и наслед дълго картагенската флота напусна досегаш, Ното си пристанище. Предполагаемото превземане на отике не се удаде. На Хирам, защото изменилата финикийска колония се оказа отлично. Снабдена с оръжие и хора, трябваше да се започне правилна обсада, а последните дни на картаген, 80, това щеше да струва много време и хора. От нейните брегове три ремите заплуваха на север, Хирам мислеше. Че неприятелската флота, разчитайки на неподготвеността на картаген, не пътува с всички предпазни мерки. Сметките му излязоха верни. След два часа в мрака се забелязаха. Бързо приближаващи се кораби, които по всичко приличаха на Авангар, да на римската флота. В пълна тишина корабите на Хирам изникнаха. Пред тях от мрака, подобно коршуни сред ято лебеди и със свойствената. Си бързина и ловкост ги нападнаха. За кратко време на дъното отидоха повече от 20 най-отбрани римски кораба заедно с екипажите. Почти всички потънаха, защото на, паднати от страни, не можаха да изменят курса си и носовете на карта. Генските три реми с страшна сила се врязаха и почти разполовиха то. Ловищата на неприятелите. Останалите здрави римски кораби бързо заплуваха назад, за да посрещнат идещата им на помощ флота която вече бе узнала за сполетяло, тоги нещастие. Но когато римляните пристигнаха на мястото на нощ, ние бой от ескадрата на Хирам нямаше и следа, той бе изчезнал тъй, както се бе и появил неочаквано, бързо и спокойно. Началото бе блестящо за Картаген, но Хирам не се лъжеше, тази. Малка победа не можеше да измени предначертаното от съдбата, а бе, ще великата република да престане да съществува. Тази победа само, щеше да удължи агонията и кратко. Трудно може да се опише с какъв възторг посрещнаха картагенци. Веста за победата Тяхната малка флота удържала победа над неприяте. Лей се завърнала в порта, без да загуби нито един кораб. От терасата на своя дворец Герман видя приближаването на ескът. Ръта преброи ги без да знае за победата, с горчиви опреци се нахвър. Ли върху дошлия с неразделните си другари Хирам, като мислеше, че той пазал само около брега и щом е видял приближаването на Неприя. Теля е побързал да се скрие в пристанището. Той беше поразен, той не. Искаше да повярва, че Хирам е разбил авангарда на римската флота. И то, без да даде жертви. Но когато и Фегур потвърди разказаното, старецът, със сълзи на очи се хвърли върху война и го запрегръща. Да идем веднага в залата на съвета за дъхан от радост, каза той. Там ще разкажеш още веднъж всичко. Докато излизаха от двореца на Герман, Хирам с безпокойство се обръщаше и заслушваше във всеки подозрителен шум. Старецът скоро се досети за причината на неговото безпокойство. Емилиус Селгари, 81. Знам какво търсиш, усмихнато каза той, Офит, нали? Но аз ти. Дадох дума, че няма да я взема, въпреки, че може би съм научил къде си, е скрил. Нейното място обаче не е там. От сега нататък този дом не е са, му не ни мой, а и твой. Ти си ми вече син. Това особено много успокоява Фегор. Сиронична усмивка от го, вори Хирам. В къщата на Фулвия бяха изпратени хора, за да доведат криещите. Се там в двореца на Герман, а самият той... Придружен от Хирам и Фегор. Тръгна към съвета на 104-мата. Последните дни на Картаген. 82. 19. Последните дни на Картаген. Картаген бе обсаден от римлените. Страшната 80 хилядна. Войска с огромен обос и цял парк обсадни урадия с най-различни назва. Ние се беше разположила в предградието Нефер и упорито продължава. Ще разрушителната си работа. Навътре в морето, около пристанището на обсъдения град, Карауле, шестрашната римска флота, с която много помалобройните излевало, ръжени картагенски кораби не можеха да се състезават. Последните се бяха прибрали по заповед на Хирам в пристанището, затваряйки пътя. След себе си с масивни железни вериги. Всички граждани, способни да носят оръжие от децата до старци, те, а често и жени. Бяха наредени по градската стена и пазеха да не се, приближи неприятелят. Понеже през това време флутата бездействува, ше хирам поиска и му бе дадено командуването на войската, имаща за, задача да опази предградието нефер. Римляните съвсем не очакваха та, кава енергична съпротива. Те смятаха столицата на финикийската коло, ние за съвършено беззащитна, населението за дезорганизирано, спла. Шено, а укрепленията за безпомощни да издържат дори първия натиск. Сигурен в това и надявайки се на лека победа, е Манлий Цензорин, главнокомандуващият римската армия, незабавно след пристигането да, заповед за атака. Но го очакваше голямо разочарование. Вместо лека, та победа за която мечтаеше, го посрещнаха град от камъни, хвърлени. От безпощадните катапулти, стрели, разтопена смола и вряла вода. Нито, една от грамадните стълби, изправени до стената, не достигна целта си. И настъпващите колони се съпнаха, спряха и бавно, в пълен ред, почна, ха да отстъпват. В този момент върху тях неочаквано като вихърсенах, върли картагенската конница. Хирам бе измолил от съвета разрешение. За нападение и въпреки протестите на началника на конницата, Фами, нападението стана и се овенча с пълен успех. Два от най-силните конни. Отряда са Стремителен и Буенбек се врязаха в римските кохорти, вся, вайки сред тях смърт и ужас. Първите на удачи на обезкуражената римска войска накараха сена. Та да повика обратно двамата консули и на тяхно място да прати ново. Изгряващата звезда, младия, енергичен и гениален вожд Корнелисеци, пион заедно с консула Ливидрус, първият доста изкусен дипломат и стратег, бе успял да подкупи вожда на картагенската кавалерия фамилии, Емилиус Елгари, 83, последният премина в римския лагер с около 500 конници. Дълбоко униние бе настъпило сред стените на обсъдения град. Вът, Рим имаше повече от половин милион хора, лишени от обичайното си, спокойствие, без достатъчно храна и с непрекъснато витаещия призрак на настъпващия глад. А съветът на 104-мата си губеше времето в безполезни решения и спорове. Хирам не можеше да се примири с мисълта, че отечеството му ще загине. Едва в последния момент той си спомни за спасението на Уфи и за собственото си спасение. За нас има още един, последен изход, каза той на Герман. Ко, като настъпи последният час и по улиците настане обикновена касъпни, Ца, ние всички, заедно с моите верни номидийци, ще нападнем в някой. Агъл римската флота, когато хората и са на брега и грабят, или ще си пробием път, или ще загинем всички заедно. По време на този разговор Фулвия през цялото време плачеше. Защото няма да дойда с вас отговори тя на въпроса на Хирам. Дала съм клетва и не искам да я пристъпвам. Но какво ще правиш тук? Никой няма да те пощади. Няма да се нуждая от пощада. Моля те, Хирам, не ме питай пове. Че? Тъй съм решила и няма да си ида от тук. Спасете се вие и забравете. За мен. И се обърна към стената, за да скрие развълнуваното сили. Се от недоумяващите погледи на околните. Минаха недели, докато агонизиращият град приближи към Слоева, Телен край. През това време голяма част от населението бе загиналова. Кървавите сватки с неприятеля, друга от разразилите се с неописуема. Бързина епидемии, трета от глад. Всичко годно за храна бе унищоже, но... Кавалерията отдавна бе престанала да съществува. Същата участ... Постигна и големите бойни слонове. В този момент бе взето решението да избягат, като си пробият път с. Останалите непотопени картагенски кораби, търговски и военни. Главната роля се падаше на военните. Те трябваше да нападнат ка, ролещите по Рейда римляни, да ги разбъркат, смутят и отворят път за. Останалите техни братя. В това време останалите на сушата хора трябваше да правят също. То да преминат през войските по същия начин и да бягат към пустиня, та, където врагът нямаше да ги преследва. И ето светгоносният час за изпълнението на този дързък план. Настъпи Последните дни на Картаген 84 В двореца на Герман започна трескава работа, робите му прибираха. Всичко поценно в тежки обковани съндаци. Офит и Фулвия седяха в стаята на Герман. Скоро при тях дойде и хирам. Време е за път, кратко каза той. Корабът ни чака. Не трябва да, губим нито минута. След няколко часа римляните сигурно ще са тук и тогава всяко бягство ще бъде немислимо. Ние сме готови с глух глас, каза Герман. Хайде, офит, каза Хирам, обръщайки се към нея. Благородни Германе! Прозвуча в същия момент един глас. Всички се обърнаха. Към тях бързо тичаше Фегор. До последния миг, той заедно с Хирам вземаше дейно участие в защитата на града и всички. Признаха, че е станал отличен войник. Какво има, Фегор? Попита Герман. Господарю, ще оставите най-предания си слуга, когато Рим, лените почти са прехвърлили стената. Или на кораба ти, между рубите, няма да се намери едно място и за мен. Ти ще дойдеш с нас. Очудено попита Хирам. Защо не? Нали може, Фулвия? Не, понеже аз оставам тук, а ти си мой мъж. Ти ще ме защитаваш, и ние ще бъдем заедно. Ако ме обичаш, но, Фулвия, какво говориш? Това е безумие. Извика Фегор, хва, но се за главата. Въпреки увещанията и отчаянието Фулвия остана непреклонна. Фе, Гор се мяташе, обзет от бяс. Рубите на Герман пренасяха вече съндъците на един кораб и той се страхуваше, че няма да успеят да пренесат и не. Говото малко имущество. От друга страна, Фегор още не губеше надежда, че ще накара Фул, вие да избягат, той не можеше да си обясни какво става с нея. Сигурно, люби Хирам, мислеше си Фегор. Но защо тогава не иска да тръгне с него? Какво е кара да остане в един град? Който само след няколко часа, ще се превърне в пожарище и касапница. Или не знае, че никой не дава, пощада, понеже никой не я иска, тъй като е невъзможна. Помисли, фулвия, какво правиш, завика той отчаяно, хващайки, е за ръцете. Да бягаме, в името на всички богове, да бягаме. Погледни, последните роби си отиват. Вземете и моите съндаци. Да тръгваме. Фулвия, но Фулвия презрително се усмихваше. Аз оставам тук, мой любими. С слаб глас отвърна тя. Ще, Емилиус Елгари, 85, отпразнуваме нашата сватба тук, в Картаген, където боговете ми прати. Ха щастието да те срещна за пръв път. Ти ще ме защитаваш от всички опасности, а аз ще ти се отплащам с нежна и страстна любов. Фегор, пребледнял като платно, махна с ръка. След това се обърна към нея и каза с променен глас, — Добре. Оставам. Но проклинам часа, в който те срещнах и се, влюбих в теб. Защото ми беше за пръв път и аз ти отдадох душата си. Мислите си вече не бях същият Фегор, който се присмиваше на всичко, и над всеки. Ти ме природи и сега аз ще загина. Ако с мен беше онзи Фегур, който не те познава, в този момент щях да съм на кораба при другите. Но ти, прощавай, Офит. Бъди щастлива. Извика Фулвия, без да обра, внимание на думите на Фегур, гледайки как Офит се отдалечава от двореца към пристанището. След това, уморено въздъхна и се отпусна, върху една скамейка на високата тераса. До нея седна и Фегор. Планът на Хирам излезе от части сполучлив. Корабът, на който се качиха той Офит, баща и кратко, Сидон, Тала и всички номидийци се промък. На през неприятелската флота, унищожавайки сбронирания си нос. Всичко пред себе си. Един или два изпречили се на пътя му кораба бяха, почти пречупени и веднага потънаха. След него се промъкнаха още ня. Колко картагенски сада, но римляните скоро се съвзеха и преградиха из хода. Завърза се бой, и картагенските моряци бяха принудени да се вър. обратно в пристанището. След тях напираха и римляните. В тясно за толкова много кораби място започна безпощадно унищо. Жаване на последните морски сили на картаген. На сутринта от тяхня, един, виждайки не успеха на останалите кораби, Хирам бе поискал да се върне, за да им помогне, но никой не се съгласи. С Картаген е свършено и никаква помощ не може да го спаси, казваше Герман. Ние изобщо не можем да се върнем там. Ще отидем. Народния бряг на древна Финикия, отдето сме дошли тук, ще е възро. Дим и ще и кратко оставим завет да отмъсти на жестокия железен рим. И корабът на бегалците от доскоро могъщия Картаген се понесе с дива скорост, напощайки за винаги брега, където се разигра безподобна историческа трагедия загиването на цял един народ. Този народ може, ще да спаси живота си и да избегне робството, но за това той трябваше да напусне морето и да се откаже от него за винаги. И народът, последните дни на Картаген, 86, предпочете да умре. До кормилото на бягащия кораб бяха застанали Хирам и Офит. Очите на младата жена бяха пълни със сълзи, а взорът на война Бемра. Чен и страшен, бъди проклет ти, горд и безпощаден Рим. Извика той. Сега тържествуваш. Изтребвай враговете си, завладявай нови земи. Светът е голям, ще ти стигне. Но ще дойде ден и твоят край ще настъпи. Толкова. Порубени народи не могат да се държат под един крак. И тогава ще раз, береш какво значи при постоянни победи да си победен. Ще се сетиш и, за Картаген. Стените ти ще бъдат разрушени, в свещените води на твоя. Тибър ще се къпят конете на враговете ти, а твоите храмове ще бъдат осквърнени. И това време ще дойде. О то няма да бъде далеч. Бъди. Проклет, Рим, Трижди Проклет, Емилиус Алгари, 87, Епилог. В същото време войските на Сеципион по негова заповед пристигаха на помощ, а той имаше такива по всички краища на света. Въпреки ок, ромното си над мощият Сеципион все пак изпрати в полуразрушения град, парламентюри, обещавайки живот на всеки, който напусне града или се, предаде. Повече от 50 000 души, почти само деца и жени, отидоха в неприятелския лагер. Между тях беше и този, който казваше, че е пръв. Между Къртагенците и който също пръв искаше да умре за отечеството. Но той бе сам. С него не бяха нито жена му, нито децата му. Благород, ната патрицианка, виждайки, че го сдрубъл си отива, се изкачи на върха. На храма Есколъб и заедно с двете си деца се хвърли върху камъните на площада. Към платне римляните започнаха да влизат в града. Към залез слънце той вече целият гореше. Капитолии бе обградени. Там стана най-кръвопролитната схватка, понеже вътре бяха събрани последните защитници на Картаген. Всеки квартал и всяка къща бяха превземани с борба. Никой не даваше пощада и никой не искаше. Двама души наблюдаваха ужасната и в същото време великолепна картина на смъртта на една република. Те стояха на горната тераса на глухия германов дворец. Това бяха Фулвия и Фегор. Наоколо бушуваше море от пламъци. Дишането с всеки миг ставаше все по-трудно. Фулвия с блестящи трескави очи гледаше огнения океан. Време е да се спасяваме и ние. Извика към нея Фегор. Илиис, къж да изгорим живи. Фувия помълча малко и след това извика. Богове? Колко е светло! Колко много огън! Това е в наша чест, Фегор. Фегор мълчаливо кимна с глава. Фувия стана от скамейката и тръгна към него със странна полубе. Зумна усмивка, легнала върху красивите и кратко червени устни. Ти вярно и вечно ще ме любиш, Фегор. Шепнеше тя в забрава, Ела, Ела при мен. Аз ще те емилвам, ще те целувам. Дворецът почва да гори. Фулвия да се спасяваме, какво? Нищо. Нали ме обичаш? И тя обви около него нежните. Си ръце с такава сила, че Фегур не бе в състояние да помръдне. Последните дни на Картаген, 88, напредвайки с изумителна бързина, огнената вълна в Картаген Б. Обхванала вече и двореца на Герман. Започна да гори и неговият вели, чествен дом. Горяха терасите, куполите, гореше всичко. А етруската, държейки все още в обитията си полузадушения Фегор, бавно започна да го води към края на терасата, шепнейки му ласкави думи, гледайки го в очите. Съзрил под краката си страшната огнена стихия, Фегор бе обзет от ужас. В него властно заговори гласът на живота. Той с сила се дръб, наназад, но беше късно. Някой прегърна главата му и той усети, че пада, надолу с шеметна бързина. «Значи ти ме любиш!» Шепнеше му един глас в ухото. аз не, аз любя Хирам. А те мразя, мразя, и двете тела изчезнаха в равнодушните клукочещи вълни. В картаген всичко се рушеше. Всеки, който не бе успял да се само, убие, бе безмилостно убиван от римлените. На всяка крачка имаше тро. пове течеха кървави реки. така за ги наградът, от който се страхуваше целият тогавашен свят, и за който се говори и днес. Край – Емилиус Елгари 89 – Символ за авторско правоев Фурнаджиев – Превод от италиански Символ за авторско право Ж. Маринов – Превод от италиански Символ за авторско правота Чилев. Превод от италиански. Емилио Сейл Дзяярай. Сейл Дзяяяни 1908. Източник. HTTP-двоеточия дъбъл наклонена черта дубина.djar.bz. Сканиране и обработка. Сергей Дубина. 22 юни 2007. Книжното тяло предостави Венцислав Пейчев. Публикация. Емилио Селгари. Последните дни на Картаген Роман, второ издание Превотев Фурнаджиев Ж. Маринов Тачилев. Поредица романи и повести Издателска къща Лакрима София 1991 Редактор в Антонова Худ оформление П. Мутавчиев Худ редактор М. Узунов Цена 7,98 лева С наклона на черта от З. У. С. София Свалено от моята библиотека. Http2еточия W наклонен начерта, перл точка Aorg. Наклоне начерта, Nет наклонен начерта, MYLIB наклонен начерта, текст наклонен начерта 3094.